په داسبه وایو چې د دې دغه سلسله د موږ او تاسو تر څو دوام لري د دريو و پوښتنو ځواب ولې پکې دا شتاس مجاهدین یې استي دی الله تعالی تراوتلی استي کور کار زندگی، مور پلار، تجارت تعلیم پوانتون مکتب مدرسه حلقه تم پریږی د شهادات قربانی قوربان اسیر کې دلو جنګې دلو تکلیفون دز غاملو د لارې تروتلی یاست بعد چې د خپل لارې په اړه پوره معلومات و لري په د خپل کار به نسم پوه شي د جهاد اهمیت در کو او دا در معلوم شي چې دا جهاد څ ش نو دي دي پاره دي د غدریو پوښتنو ځواب یا دي دي پوښتنو په ځواب باندې ځان پوول ضروری دي اوله پوښتنه دا ده چې ول جهاد کو ول تجارت نه کو ول کې کار نه کو ول زراعت نه کو ول یو بل کار ول نه کو چې د نور کارونو پرې خې دي او د جهاد لار ته څنګه ته غرونو ته شهادتونو ته تکلیفونو ته زندانونو ته مشقتونه ته لوګې ته محرومیتونه ته او نور خلکو ته امنه دی او چه هماری در حال فرم ترا پروپ دروح داره بیئی هماری تلا نظام و حکومت ترا پروپ در حال در حال بلاود حال در حال فرم 就د آزادت ترا پروپ در حال بلای داره یعانی اوفو جنگ، اثلاق، نریب، ناموز ، پرد، عبر، خز، با چند در حال باید پروپ در فرم گا دردیج بو ل sw rewind چنون اونو اونول لجهاد الشريزه ضروره تم تشهيدي لجهاد عقلي معقل ضروره تم تشهيدي لجهاد اجتماعيه وطولنيز ضروره تم تشهيدي ولجهاد كو وللخبل زباني خوري كو ورا غلی څوک د پانتونو نو ورتک بلاري کې دی څوک په مدرسو کې دی او تاسو هر یو دا سي استی چې کور لري ځمک بل لري کار بل لري نفقه در غاړه وي مور پلار به تقاضا وي غختنه درن لري دا ټول شیان وي خدا ارڅ تاسو پريخي دی به هم ندير لا تراوتلی استه نو په دې باندې به هیڅ شی شې د تاسو د جهاد کولو ضرورة تشايدة فائدة تشايدة أو كي ونكوي جهاد ونكوي دي, دي بطعوان تشايدة بدي باركي يو تخبري كوي دوية بختنا دادة جهاد خو كوي وطنق جهاد بو كوي ايا جهاد يوازي وجل توي ايا جهاد يوازي جنگ توي تواي ايا جهاد يوازي وراني وقتل توي. اے جہاد یوازد یوچا خلاف راپورته کیدلو جنگ و جګری و مبارزی توای او کدا جہاد یو عبادت دی او دی عبادت بیا خپل تاکل شوی طریقه موجوده وی چه جہاد عبادت دی لکه دی نور عبادتونو وتیر نو هم دی نور عبادتونو او خپل آداب لري خبل شرائط لری خبله طریقه لری د منځ خبله طریقه ده د یو داسه خبله ده دا. د تیمم خبله طریقه ده د حج خبله طریقه ده د قربانی خبله طریقه ده او د هرشي خبل وختونه خبل کیفیت خبل چا خبل مراحل دایوی اول ول بچ کوم بیا بچ کوم څنګه به کوم په کوم وخت به کوم د کوم په دننه کې کوم کم شرطونه او آداب به کې کوم په دې باندې سایه باید پویش چې jihad به څنګه کوم لکه څنګه چې سایه باندې په دې کې حج به څنګه کوم مثلا کې او سایه حج تزی واغه د حج په ورځو کې د لاړ نشي کدی ټول کله شالت توافق هو کې د حج نه ده کی سید عمر به وشي فرض حجرور نه سااقې چې دای ترو د حجر ورې ده ور نه شي او په با اغقیفیت باندې حاج نه کوي چې څنګه شریت کې راغلی که ټول کال الته مکم کارمه کې واړه او ټول کال په حرمې شریف کې تیر ک د حاج کې نه د حجرور د نه سااقې فرضیت نه سااق زکه دغه طريقه باندې نه کی په خپل وخت باند نه ده د مازدیګل موځ د. په خاص کیفیت باندې الله <سؤال> تعالی <سؤال> په خاص وخت کې ټاکلې دی کته د دوه چلو رکاتو په ځای دی سل رکات هم وکړي خلماس پکې نمک کې اوداسی ووایي چې رازوس وسګاري مې د سهار ته بجو نتروي یونی مې بجې پرې بيخي ډېر وخت او مسكين بیازه سفر کوم یا کار لرم یا یو بل مسلوفيات لرم یا مل مرضی یا مل مزمه نو راز د دې مزګر منصب په ځای باندې په وستاتو پنځو څلو رکات یا د څلو رکات په ځای د څلوې خړهتو خ ډېر وخت هم ده دمو زه نه قابلیت دي بلکې ګناګاریږي ور باندې نور هم دی هرشي خپل وخت تا کې وي خپلې طریقې تا کې وي امدارنګه دي, ام دي او داسه هم امدارنګه دي روزي هم خپل وخت د خپلې موده ده لڅ وخت شروع کیږي څو وخت پورې دوام کوي کومه تقاضا وي دي څن بزان ساتي څو اعمال او څو کارونه به پکې کوي کم به پکې نه کوي کله پکه مراد نشي بیا غره روشن نه ده ابي اسه ځان وږي کول او ځان تهږي کول دي امدارنګه که په جهاد کې هم د جهاد خپل نظریه خپل اهداف خپل مقاصد دا سړی ته معلوم نشي او د دلارې تقاضا او غوښتنه داوره معلوم نه شي ورته نبي دا جهاد نه وي دا بیا یوازې قتال وي بي. دا بیا یوازې جنگ وي بي. دا بیا یوازې یو انقلابي مبارزه وی چه یا دی قومیت بخاطر راپورت شدی یا دی مال دی گتلو بخاطر بندی وی. مثلا یه وطن کې دیر زیر زمین سره زمین خزانی دی دیگه دی لوطلو دیگه دی وللو لپاره یو ترتیب چه جوړ کدی او لشکر کشی و کنی که دی جیهاد خپل آداب خپل شروط خپل زوابت خپل تقازاوی و غختنی یو ون پیجندلیشی او او او بانده عمل و نشي ده با جهاد نشو ده با محز ورانه شو ده با محز قتال شو ده با محز و انقلابی مبارزه شو ده با عبادت نشو لکن محکم مثالو نرتوی لکن چه ساله ده مزدگر دل منزب زائبانی هو ايچ مزدگر بیازه سفر کم یا مسروفی کم یا کار کم و سهر ده توب جنه تماس بخين پول دیر وخدا د څلور رکعتو د مزګر بزې به و څلور رکعتو کوم پدمه ممراسته بیاغه وکه نشم کول د دې د مزګر له منځ نه خلاص یی نه ساقتی ځکه د هر څه خپله طریقه وي خپله کیفیت وي خپل شرایط خپل آداب وي خپل غختنی وي د حج مثال موږ تاسو وایم چې د حج په مغه معین او رزق کې ورنه شي په مغه معین درې او چې د حج مناسک ورکه ادا کی په دې ورزه کې ورنه شي کته ی اسممیاشتې ټوله په حرم کې تیې کې حاج کېږ نه ه د نه نه سااقې امدار خم تی جیها د اعبت هم خپل طریقه لري خپل شرایط لري خپل زواابت لري خپل فقه لري خپل احکام لري خپل ضرورتونونه لري خپل فلسفه او نظریه او خپل د مشروعیت د لایل لري که دا د دهکړ او په دیبانې د عمل وکقع بیاته عبادت عبت کوي او دا عبادت بیا داسه عبادت د چکتور کی jihad قتال کوي هم ته په عبادت کې غن لای کیږي کتور کی اس خوب کوی هم په عبادت کې غن لای کیږي کتور کی مستي او شوخی او ساتيري کوي هم په عبادت کې ته غن لای کیږي کتور کی ملګرو سره ټوکي مسخري کوی خو نه راوپی کوي هم په عبادت کې غن لای کیږي دا ټول ځوان بیا د عبادت ګرځي وک jihad یواری jihad شي او که کدی جهاد آداب او شرایط زده نشي نه د بیا جهاد نه د بیا محض قتال ده, ده, ده. يابي يابي يابي ده او رانید انقلابیت ده یا به بنسټي اغه بنیا دي تر شا پرته یا به قوميت وي یا به اقتصاد وي یا به سیاست وي دا شي نه نو دويمه پهتنه به موږ دا کوو لخلل ځان هم او خلکو ته هم دي جواب وایو شت څنګه جهاد په دې باندې کې یو با درس دو درس یو درې درس هم وي د رېمه پښتنه دا دا چې د چا په خلاف جهاد کوو چا د چا په خلاف جنگي او هغه باید یو تشخیص کو وي پیژنو د خپل دخمن باید معلوم کو او دا دښمن داسې نوې چې تلف یو شکل کې دي دا چې نوې چې تلف ټانګو په تیارو او په توپ کې راځي د ټوپ په شکل کې دی بم په شکل کې راځي. د خمن کله د کتاب په شکل کې راځي. کله به د پهانتونو او د موسسي او د مکتب په شکل کې راځي. کله به د کلینیکا او د شفاهاني د ډاکټر په دی شکل کې راځي. کله به د تاجر او د کمپني په شکل کې راځي. کله به د رادیو او تلویزیون اخبار مجلی، انټرنیټ سیټلایت فلم د دې په شکل کې راځي. کلبه د افکار او د نظریاتو د احزاب سیاسي تنظيمونو سياسي ټولونو د دې په شکل کې راضي کلبه د ملاقات په شکل کې راضي کلبه د پیر په شکل کې راضي کلبه د حاجي او د کومندان او د رهبر او د پروفيسور د صاحب نظر د دې په شکل کې راضي نو اغی چا په خلاف چې جهاد کو دابم معلومه وزانته او د چا په خلاف چې کوم ډول جهاد ضروری هغه به هم معلومه کله به په توپک باندې کیږي کله به په بم او بارود او کمن تعرض باندې کیږي کله به جهاد په قلم باندې کیږي کله به په دعوت باندې کیږي کله به په کتاب او په او په تدریس په دی باندې کلمه پپوه אבי باندې کی کلمه دیو چا د دی دلایل پر ډول باندې کی دغه فلسفه په معقولانه ډول ډول باندې هغه څ خلکو ته وسوسه شو بهاتره ولا کړی وي ا دغه یو نظریه جوړه کړی وي او بیا پا دغه نظریه بیا په لکونو په میلیونونو پیروان پیدا کړی دای په ځم تو سیروان کړی وي ته چ دغه په میلیونونو پیروان د د لدنه اړه وی نو خويه وره به دي هوښه ذهن سازي کوي شي باغ چشي باندې د دوی باور جوړ د یقین په جوړ د دي غير لپاره دوی قرباني ته اماده دي هغه به یو رورت باطل ثابت وکړي او دا به په علم باندې کې دا به په مطالبه باندې کې دا په دلیل او منطق باندې کې دا په مناقشه او استدلال باندې کې دا په ټوپک باندې باندې کې په بارود باندې نه کې کته زرو ورکه مړه کې د دبد انتقام جذب نورم قوي کېږي او د تا په مقابل کې به نورم نور هم لکر کشي کوي ای رک بلځای کې به سر راورته ک په بلځای کې به وور به بلځای کې به سر راپورت نن به ټولو رک شي زیره زمین به شي ببل ورځ بهګورهتهغبه په پر مل قوي او خطرناک شکل ک بیا راپورته شو نو دا به ځان ته معلومه چې د چا په خلاف جهات کوو دمن چوک دی دخمن به یواځې په با پترون باندې نه معلومهوو چا پهتلونه غو برګه درې شي غست دی بس دا دمن ده نه دخمن به کله در ته پهلو ګره کې را شي دخمن به کله غ پاچ په پا ړی تړلی وي طب اجم لا بولې خدای به دمن وي دخمن به د د د نظرات او قاعد په آ نه کې پیژ شکل چې بیا هر ش وه شکل باید روزو دغه فڅش کی دغه فدی کی چې مونږ د هغه نظریاتو په اړه کې د هغه افکارو په اړه کې د هغه فلسفو په اړه کې معلومات حاصل کوو چې د اسلام مخالف دي د عدالت رازی دي مونږ په موحد کې اسلامی ټولنه کې اسلامی مملکتونو کې مسلمان ولسونو کې په دې کار کوي او دا خبروي اغه یو بد دي خپل نظریاتو د خبرولو لپاره په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې بلابیل شکلونه بیل بلابیل طریقې بخپلای نو تب به مجاه د یواازې ده وظیفه دا چې بس ټوپک در سره ده او ډزې اووربانې کو شي نور چې په کلي کې چپیېږي په مکتب کې چوي په ننساب کې چوي په پوهنتون کې چوي په سییاسی احذاب کېوي په میډیا او پر راډیو په تلویزون او په مناقاتو په دی کې چوي په سیاستون او پلیسو کېوي د ټولې په تنظی ملو او پ قیادت کې چوي د شوانیت سر م خلاص دا بیا مطلووب جهاد نه ده زکا چه دخمانی پا دو قسمه کیه. دخمان چه لطاسر دخمانی کهی ده دخمانی دو قسمه یا دو پالیسه یا دو رویشونه دو تاریخیه. یوی توایی ده تسادم تاریخه. ده تکر و ده جنگ تاریخه. پا دی که تو، تان، بارود، بم، کمین، زندان، وحل، ترل، یرغلونه، ناتارونه. داور کې شامل وطن نی وی کې خلک نیولی کې زندانون پډه کې وژل کې کلی وړې بمبارونه کې ترڅو خلک یا ختم کې ی و راوي ی د سیمه پریخودله ته اړه دا د تصادمم تریخه ده دمن کله د تصادم تریخه لهلارې را شي خو کله کله بیا دخمن د تصادمم د تریف لهلارې نه را ځي هغه بیا د احتوا د تریخ لهلارې را ځي دوېمه طریقه د احتوا طریقه دا احتوا دې توې چت دې د خپل مقابل لوري د خپل ټول درو او جادو باندې وکوي تاب باندې وکوي چې مخالفت دا چې مخالفت او لجنګ نه لاس روسانانو لمون سره د ټکر طرریقه غور کړی وه په اوینې جهات کې ږاس او داوللس پور شو په ولسې جاددی تنظیمونه جادي رهبران او لاام کومندانان په لکوو وانان په میلیونو میله اصله دا راپور ته او د ټول شووي اتحاد او د شرقی بلاک د کمونزم د مقابل کې وجنګېدل په میلیونو شهدان ووشل په میلیونو زخمیانو شل هجرتون وشول زکه د تصادم طریق او دفاع او جنگ و دا روان داسي وضعیت جوړ غرب او پراس کې امریکایانو اغوي د روسانو تجربه په مجموع کې ټوله وڅیرله او د غین خپل پندونه عبرتون حاصل نو نبي د تصادم د طریقې په ځای باندې یو د تصادم د طریقې په ځای باندې د احتوائه او د تصادم دواړه طریقې په کار واچولې اولې د احتوائه طریقې په کار واچولې د من خلک واخېست خپل یکړه نتیجې شایښه د د منګ پرونی تنظیمون د منګ پرونی قومندانا د منګ پرونی مجاهدین د پرونی جبهه د منګ پرونی او میلیونون ميله وسلې د دي منګ ډیپوګانې د دي د منګ ټولي دا ټول د دوښمن په تقريباً تقريباً إلا ماشاء الله رئيساني فرهنجي طولاني دي علماء وطولاني معلفيني كومنداناني سياسي أو نظامي عطباء در طول دي امریکايا مثلاً ملغرشو دي امریکايا نو كمي كورد وربان دي وكاولي شدو يخبال قرال دي مجد سران وندار دل محراب سران وندار دل دي جهاد و دي, دي سنگر دمو اساسې سره ودری دل د ناتو سره ودری دل د امریکا سره ودری دل د برطانی سره ودری دل د اروپایي اتحاد سره ودری دل د ډالر سره ودری دل بل چا ورته ټوپک ورک بل چا ورته تا هدف تعین ک بل چا ورته تا تنخوا او ټاکلا بل چا ورته تګلار او پالیسی و ټاکلا او دوی هم موږ سترګو ولان پک او بیا هم ځم مجاهدين ولی تر اوسه په لا ځانته مجاهدين وای دا ولي د داسې دا نو چې په یو شپه کې دا کار وشو دی باندې مسلسل د سپینځ د اسکارا امریکان اغر بیاانو دا دممونږ خلک را نه د تنظمونو اللارې د موساتو للارې د نصابونو للارې د پوهنتونونو للارې د خارجي روابابتو للارې د سیاسی پالنو للارې د خلک کران ک که کرا که خپل پره اغ د پروونی جهات کاران مونږ د پرونی جهات جبهات د د پرونی جهات کومندانان د مونږه رابرران مفتیان د منږ شخان پیران دمونږه هاضان دمونږ د نندې دخمن په صف کې ولاړدي ما په ګړې په سر دی ما غیریم دی زین زونو خو غیری ولا جوړ دی او نور خپل وګړو ما خپل او په ګړې ما خپل او چپان سره د دوخم په سختي ولاړ او دا امنيتي تړون چې امریکایان سره امزا کاو چې په هغه aksunې لیدلی چې د افغانستان د خرڅولو چور قرارداد څور سره امزا کوي ني امریکا سفیر ده او بل خاطره د غلامي ادارې د امنيت شورا مسؤول ده حنی فاطمه او ترشای ورتشا کوم کسان در ولې د تاسو هغه اکثر ته متوجې شي دیو شاته پیر درولې دیو شاته حضرت درولې دیو شاته اخوانې درولې دیو شاته یو بل د نظریاتو ممثلين را دیو شاته شير درولې مانه ده چکه په دی وطن کې د تصوف خواندان دی هغه هم ګوردا د امریکا نو سره ولال دی ګورن امریکاې غمزه کوي کوي تاسو چکشککی لیدلی کې ور کم نمیېدلې ګورې حهضرت ته ورته چاکچ کې کوي پیره ورته چکچ کې کوي یخوا ورته چاکچ کې کوي شییه ورته چاکچکې کوي او کمونسته ورته چاک کې کوي دا ی ټول را ټول کړي دی یو کمون ترون ور سره د افغانستان د خرڅوللهامضا کوي او د نوور شاته ټول د خااند او د طبسم په حالت الی چاکچکې ورته کوئ چې د مونږښ کار وک او دا خلک چوککو د پرونی رهبران نو ون... دخمن کله للتصادم طريقه غورا كوي او كلا دي احتواء طريقه غورا كلي للتصادم دي طريقه ب خصوصيات داوي تتصادم مقاومه راپاري چتا بن سو غير halkي پتہ كه دي تا په بچي كه دي تا په تر تر بور كه احساس راپاري په هر زمره چکول شي د راجگي خځه کوي واځ په ډوړی په خول باندې مقاومت کولای شي بس وې ډوړی زدرته د خپل جامیز لرته وینځه سپینګر ای کوي په دی باندې چې په کور کې زادر کولای شي درته په در د سرداري زوونه در سرداري دی جهاد او د ختال لپاره ول استرول یو ري بيدار شي د په مقابل کې حساس شي خو دا دي احتیاطه طریقې چې دا بیا داس شي چې په دوی د خپل خاصو استخباراتي او سائیکالوجیکو نفسیاتی طریقو لاله لري د خپل میډیا اعلآم رادیو خبرونو مجلو سیاسي صاحب نظرانو چې دا ولسته نظریه ورکه د دوله لاري دا ولس به حسک بی حسلک به اخذي پشکاری شورتور کی شو چې ځای عملیات کوي د ډاکټرانو به حسې پیچکاری لته و لګي اچوبه لګی بیا یک پریکوی کی تیریکوی کاډوک تیرا باسی کغه خته تیرا باسی کړهګونه تی پریکوی چې ارڅ کارول کی کی د بیا رڼی ګوري خو احساسوی نشد په ما باندې روان دي احتواف الطريقه کی دښمن د وسایل او د خلق پکا روان شي ترڅو دی وخت په تیردل و د ولس بیحسش دا چې د د په مقابل کې چې تس جنایات روان دي غی احساس نکی هغه جنایات و نه وای بلکې هغه افتخار وای اغه تا ترقی و وای اغه مود او فیشن پر مخته ګرته وای اغه د لوړی <سؤال> سوي ژوند ورته وای تمدن ورته وای نو د دې لپاره بیا دوی چکه وسایل په کار اچي اغه د توپا کو توپ او ټنګو بام بارود نوي اغه بیا یي موسسه وي یا پانتون وي یا اخبار وي یا مجاله یا <سؤال> رادیو یا ټلویزیون وي یا یو مسجد وي یا مکتب یا مدرسوي یا خانقاو وي په هر ځای کې چې هر شی خچليږي اغه بیا ورته په کار واچي دا خلک د یو چا په وسیله باندې یواری د خپل وډې لاندې راول د ته داور معلومه شوه چې دا غمولا ده او دا غمولا د غمر اټبال لري ابل ورځ ما په انټرنټ کې یو ویبسایټ کې لیدل امریکایان شوي عراق باندې عمل کاول نو دوی عملونه مخکې د عراق شيګانو مشره علي سيستاني مزهبي رهبر ده دوی. ډونال رامسفیلد چې امریکا د دفاع وزیر او خپل خپل خاطراتو کې لیکي چې موږ 200 میليون ډالر یووازي علي سیستانی تور کړ چې تاسو یو فتوا صادر کړ چې د امریکانو په مقابل کې جنگ او جهاد دا نه راواده هغه دي راخشیږي تر شوولال اټبای و مونږی دانی خپل خالي 200 میليون ډالر ور تور کړو د امریکا مخاله باندې خو په عراق کې واسي سونیان امریکانو په مقابل کې چې غنیا خیرونه امریکانو دې توکمت <متحدث> پروسپره او غیورته خلاف مقاومتونه <متحدث> کاو بلکې د احتواب طریقې کې بیا دخمن داسې وکی شاهد تاثیر کسندر کې معلوم کی دغه د تاثیر کسن یا پیروي یا کېدې ملاوي یا کېدې شي مفتی وي یا کېدې شي ډاکټر وي یا کېدې شي انجنیر وي یا کېدې شي قومي مشر وي یا کېدې شي کوم دما نه دوی هم ډیر راتباله دوی هم ډیر مریدان لري کنه څونو ډیر خلک گروپ سره وانه یکه د شكوم کرکټای وي یکه د شكوم سیاسي صاحب نظر وي چا دې ولستقينات ورکول شي تاسو ګوري په دې رادیو غانو کې دوی دا څه کسان رادیو غانو تر واسطه لیدي په پروګرامونو ته د د حالاتو باندې چې دوی تبصیره کوي تحلیل کوي خلکو ته نظریه ورکوي چې هغه دی دښمن افعال دی دښمن جنایات خلقته توجیه کی دی د غدلال ورته بیانې دی د غي فضایل بیانې دی د غي مشروعیت خلقته بیانې مقابل کې درېدل قیام کول دفاع کول جرم خلقته معرفي کی وحشت په خاصه خلقته معرفي لا سياسي کارپوهان څورته وای دا داسي نه دي هر یوی یا د یا امریکا د سفارت یا د برتانیې د سفارت د فرانسې د سفارت سره اړیکتل لري د غوي مامورین دي غوي تنخواهي ورکوي ورته او د دوی لپاره د دوی په ژبه د دوی په دلایلو خپل اهداف خپل د مشروعیت خبره خلق ته وراندې کوي ترڅو خلک یې وومن ک امریکایي راشي او متووي چې بس تاسې د ما خبره دی؟ زهه ه کوم غانانو نسیت در ته کوم او دلی ما غغله او د ما ټانګونو تییا د دو په مقابل کم ستګې چټیټې سر هم زړن کوه چې زه د تااسې ب تااسې د ما غلامان دغه ولاکه چرې ور سره وومې ولاکه بد کار ځ کار لوفر لوچک اک سره وومې دی بیا چ بیا ګوري چې په دې کې وځي چې دا تاثیر زیات ده او څوک دایمه خبره په خاطریقه په خو الفاظو په خپله لایلو خلق ته بیانول شي هغه ته بیا یو دو ملیون ډالر یو لګ ډالر ورته چې یو لګ ډالر ورته ورک شپېتلک افغانیش په شپېتلک افغاني د دم بس دي د زویم بس دی د لمسیم بس کوم کې موټر ایم کې او د درجري بس مکم کم کوي بس مهمه وختونه کې راولي باید تفسیري کوي او سات نیم سات پر رادیو کې غږی خدای دی رادیو دا یو سات نیم سات خبر دی عادي خبر نه ده دا, دا دیرس ملیونه انسانانو ته د درس ورکوي د دیرس ملیونو انسانانو ذهن سازی کوي د دښمن په ګټه او د مجاهد په خلاف باند نو د احتوا په طریقه کې دښمن نور وسایل استعمالوي هغه وسیله یا مکتب دی مکتب نساب په نساب کې د جهاد مزامین د جهاد مفاهیم د قرباني مفاهیم د استقلال او د ازادۍ مفاهیم د دي ديني اخلاق او ديني شرعي التزامات و و دي كرار كرار او احکام د دو مزامین د تنه د صفته تدریج باندې قرار قرار او باسي امریکایان چې راغلي درېزل د افغانستان تعلیمي نصاب بدل شوې درېزل هر زلي مهم شيانو نه او په ځای نور شيانو راڅولل کې دي شي هغه کوانتوم کېد غ یوه رایوي امریکان چې راغله د امریکان ترته وروسته په افغانستان کې دوی د خپل یارغلل د مشروب ګرځلو او خلکو ته په دی باې د راضاییته او خنات ورکلو په خاطر باې یو سل او پ او را وګې به تاسی یو سل او پ اووی ټیشنه د را وگانو چې زیات ه برخه FM راډی وگانان وي اور نوري د ولتي او د دوی خپل خارجي راديو غاني چې د بي بي سي راديو دي دی امریکا راديو چې وخت کې به 15 د دقیقې او نیم ساعت یا 15 د دقیقې پروګرامونه درلودل یا زیات نه زیات یو ساعت پروګرامونه به درلودل یودي درتهک نمک کې اغه 3 ساعتک 3 ساعت نووی راديو غاني نوري ورته تاسیس کړي خارجي راديو غاني ازاده راديوونه ورته تاسیس کړي دی وی راديوونه و زمشاه رادیوونه ودای ورته تاسیس او لوی لوی مطبوعاتي شبکې ورته جوړ کړل کده د موبي ګروپ یا یادارې کلید ګروپ ده هم رادیو غاني لري هم مجلې لري هم اخبارونه لري هم تحقیقاتي او سيړنيز مراکز لري نو د احتوا په طریقې کې دوښمن داسې وسایل کاروي چې البته چا پام نور او دی باید خپل دښمن او پیژنونکي دې چپ په خلاف جګړه وکړو دې چپ په خلاف جهات وکړو دښمن داسې وسایل او داسې طریقې کاروي چې تاثیري یقیني وي خو په قرار سره داسې وس وګوري د امریکانو د پینزل اسکل د جګړې په افغانستان کې په دې پینزل اسکلو کې دې د افغانستان پټولونکي د جنگل لاري ډېر تاثیر کړی کډې فرهنګ لاري څومره د خلکو اخلاق بدل کړ څومره د خلکو لباس بدل کړ څومره د خلکو د ژوند طریقې بدل کړ څومره راواجونه او فیشنونه رایج کړ څومره د خلکو ژوندګي مصرفي ژوندګي کړ د امریکایانو دراتګ نه مخته د افغانستان لاري کوڅې ویلې د پاکی او که وږ ګوري په هر کوڅه کې په هر ورمه پلاستیکونه دي دوی پراتري ول د خلکو زندگی مصنوعي زندگی کړي د ډبوي ژوندۍ کړي بازاري مصرفي ژوندۍ کړي هر څه خارج د ډبوي بند راځي شای وخره پلاסטיک وخرځي ټول وطن یو لاته د کثافاتو نه ډک ویالي کارې زونه سره کو نه د بارونونو پر که کې کې لامبو وهل کې موټر به کې لامبو وي ول هر چیرې ویالي بندې دي یا خوشتن او کښتغه بندېږي پڅ شي بندې ټول پلاסטיک ډبوي باندې باندې پلاסטיک بوتلونه باندې باندې ژوندۍ د خلکو مصرفي ژوندۍ دی خلکو د ژوند بڼه ور بدل کړه دی خلکو اخلاق ور بدل دی خلکو لباس ور بدل دی خلکو روابط ور بدل کړه کله به خزم په کار مسروف وبی دی خزو تحریک خزو حقوق ده کله به نور مختلف مفاهیم مدنيته ولنه ده مدني حرکتونه ده کلا به احزاب، تنظیمون سیاسی طولانی دابه په کار بندیا چوید. امریکایان چراغلی، دراتاگ نوروست دید، تر دو و سیاسی احزاب پا افغانستان که جور کرد. دو و سو پوری سیاسی حزبون افغانستان وزارت عدلیه که تاسیس شد. دیده دی مقصد شاید مقصد داده شد در طولانی توتا توتا کیوی ویشید. یو زړه 205 اول مزار 205 اول یو 50 اول 205 اول یو 100 اول اجنډا سره بیلوی تاریخي بیلوی اهداف او مقاصد بیل زکه کدا ټول یو ملت شي او په یو چابسروان شي خدای قوي پات کی او چې په دوا سو و نو دو دوا سو مشران به پراس کی دو سوه غلامان دي شو او کدا ټول یو ډلې خوب سر کې خوب یو کس راځي به خدای یو کس غلام پات کی سېږي په رچ یو غلام نه دوی دو سه غلامان جوړ کړی ټولن ته سیاسی احزاب معرفي هر چاته بیل ابوذیجان هر چاته بیل فاندونه چا هر چاته بیل پروژه هر چاته بیل رادیو هر چاته بیل پهنټون هر چاته بیل مجله اخبار ټولنه د تأسیس کړو یو اتیا ټلویزیون استیشنونه تأسیس کړو یو اتیا ټلویزیون استیشنونه د داسې ولسمې لپاره چې فقط بنځونه نیول تر 30% پورې برق لري دغه لا برقم نه لري دغه پلو ته ضرورت ده دغه وبو ته ضرورت ده دغه ډوډۍ ته ضرورت ده په مکتب کې کتاب نشته تلویزیون ورته یو اتیه سټېشن وله کتاب یا وای یا بینوای یا پی پی یا بنپی او تلویزیونونه کې به 10 برنامه ورته جوړې کړې دي شکه ماخام ورونه قذا شوي د برغ د نهتون دی جه نه دو بجې دپې سر را پورت کې و چې دغ سرریال غفلانای قستې پاتې د چېغ نه تیر نه شي د انګریزانو ډراام د امریکایانوډراامې د تورکانو ډراې د هنندانو ډراې سریالونه دای مسلسل تر جمې روانې دي او په مسلسل شکل باې شر کي د خلکو اخلاقی ورفاسیت کوله د احتوا په طریقه ده د احتوا په طریقه کې د خمن دوه کارونه کوي یو دا په مقابل لوري کې د مقاومت احساس ورکوي بهصی پچکاری ورکوي د دوه خلکو مقابل لوري کې احساس ختمي دوه کار څه مقابل لوري کې مقاومت او د ازادي احساس او صف کې دی د غلام پهیس دی اجیر پهیس دی اربکی پهیس دی ملیشه پهیس دی جاسوس پهیس دی خدمتگار دی پیاده پهیس دی دی پهیس به استعمالی وله استعمالی تمامی د دوی ویناخو بیا قیمتي دغه نه لري ویناخو بیا سره د قیمتي دغه باید, توی باید, باید, باید دوی نشي یو په ځای باید بیا دوی محلې غلامان پیدا کړي کبینم دوی یي د دوی دوی شي ک پوسټه ساتيم په دی و ساتي ک پروژې ساتيم په دی ساتي ک وزارت او لار ساتيم په دی باندې و ساتي ک مړکی ک دربدرکی ک استرګړندۍ ک لاسونه غوڅي اهداف به ډېر سرکيتي خاشاک سويزي بده اول به احساسه کی دغه زره یو په پرسټي به په خپل <سؤال> صف کې ونی. کڅوک په ډالر خوشاله ده، ډالر ورکو، کڅوک په خوشاله ده، خزې ازادي ورکی، وایښو عاشرت او فحشا و سره مخکی. کڅوک په مشر خوشاله ده، مشر کې، کڅوک په تنظیم خوشاله ده، تنظیم ور جوړ کې، کڅوک په رادیو باندې خوشاله ده، رادیو ور کې، کڅوک په پانتون باندې پانتون ور جوړ کې، په پروژې باندې خوشاله پروژه ور څوک so, وزارت باندې خوشاله نو ده, ده او کارت نه بوت کده هغه وزیر کې هغه مفتي کې رئیس کې شیخو الحديث کې لوی سرهنوالي کې استریه محکمه رئیس کې خپل کارونه ورنښ نو د دوښمن د دوښمنۍ طریقې چودي وا یا ودا څه شي ده له تصادم تصادم څهږي مقابل تصادم په با بل مقابل تصادم کې دا يرغلګر په خپلام zarar وي د مري دایم شو دبانندې من فجار کېږ د بندې کږ دایم غور ته باید وخيږ دیم زنونته باید لاړ شي دایم باید مزونه و کي دا باید شپې یخی تې ک د باید چاپی و غورځ د باید زخه وي په د با هم باید ویره تیره شي دا بیا داې ډیرر منظره کږ او دا دو مطرری خخی بیا ش ده د احتوا د احتوا طرریخه ک باید چ کوي بیا خراف دفتر ک ناست مخ بیا کمپیوټر خپل کمپیوټر ک خپل برنامی جوړئ او بیای خاص ترتیب باندې یا د ریډیو وللار خبري یا د ټلویزیون وللار خبري یا د تعلیمي حساب وللار خبري یا د همبستګي د شوراګانو وللار خبري او تنفيزي یا د مدني ټولنو وللار نه یا د سياسي احزاب وللار یا د مفتيانو پیرانو حضرتانو پروفيسورانو انجنيران او د دوللار یا د ډمانو موسیقارانو یا د کرکټيانو لوبغاړو د دوللار سينماګرانو د دوللار شاعرانو ادبی د دوللار بخاره د چړت وحي لګیاوی اور کنډیشن په ورته چالان بخاري پجمي کې ورته چالان شراب ورته یي کې خپل عيش عشرت خپل دی بوای او گرل فرند سره دا کوي برنامه جوړي دا برنامه به یاد سیټلایتل لري نه یاد تلویزیونی کانال لري نه یاد تعليمي حساب لري نه یاد مؤسساتو پروپوزلونه لري نه دا به په دغه ولسکي تطبیقي نتیجې به یی یقیني وي دا تاثیر په کرار کرار نه خو یقیني وي دې بیا یو طبقه خلک او نسل بیا وروزی دا نسل چې دا وروزی دوی چې تنه لاړم شي دا نسل به د دې په ګټه باندې ځنګي تاسو ګورې په اسلامي نړۍ کې چې چو دا څومره مملکتونه نیول شوی و کدي روسان لوخاني ول شوی و کدي انګريزان لوخاني ول شوی و کدي فرانسويان لوخاني ول شوی و کدي ایتالويان لوخاني ول شوی و کدي هالنډيان لوخاني ول شوی و کدي هر څا لوخاني ول شوی و او بیا ورست د شپ نام یو را آزاد ام شو په یو کې ام برته اسلام نه درغله انګريز په کې نش ته خو انګريزیت په کې قائم ده فرانسوي ورنټلې فرانسويت ور کې قائم ده برتانوي ورنټلې ایتالوي ورنټلې خو دی هو سیاساتو نو پالیسي او نصابونه دا ور کې قائم دي قوانين ور کې قائم دي قضاء محکمې ور ده روان ور نه لاړله <سؤال> د منځې سیاد د جمهورتون نه تاکستان زبکستان ق غزستان قزافستان اذربجان انګوش چیچ تتارستان رو ور نهلاړه نهلاړ یو کې اسلام را نغې ولی ځکه روسانو انګریزانو امریکایانو برطیانو فرانساانوروپایانو ټول په مجموع کې دوی د احتیواالهلارې <سؤال> نه دا ولونه داسې خپل <سؤال> کړي چې که دوی ور سره که نه ماه کې چا ورته. او بیا چې څو غوړا پورته چې په دغه اسلامي مملکتونو په دغه مسلمانو ولسونې کې چې موږ شریعت غواړو، شریعت تطبیق غواړو، د شریعت نظام غواړو، اسلامی اخلاق غواړو، خپل حیا عزت ازاد غواړو، ازادي غواړو، استقلال غواړو، خپل وسایل په خپل استعمال ول غواړو، خپل نفت، گاز، تیل، وسپنه، مس، برق، هوا را دارونه خپل فضا مکه، سندونه و دا دغه خپل استعمال ول غواړو، دا وی دا وحشیان دي، دا جناور دا قاتلان دي. دا د وطن د خماناندې په دې بسر راپورته دا ور من قانون مندي نه مني د څه نوای چې د غربي قانوني یا د وزعي قانون په ځای د وې د الله قانون غواړي شریعت غواړي وینه دا قانون نه مني بل ومنلې قوانين نه مني بل ومنې تړونو د انسانانو سره په یو لار نه زی انسانانو سره په یو انسانانو سره په یو لار تک خو نه مسلمان بل مسلمان سره دی کافر بل کافر سره مسلمانس الگافر سره پیوالار لار خدای مسلمان اخلي لكافر سره پیوالار رواني د دوه وسایل له لاله ولي الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود دا کافرن دوست دا دا خبره لو تكفرون شکاش ک تاسو شيء كما كفروا لکه څنګه چې دوی کاافان دي فته کوو نه سوه نه بیا به تا او دوی سره یو ش شي دوی خو منږه د ځان سره یو شل غړی د احتوالهلار نه وای قیده د باید دماخېدي غوندوي اخلاق د باید دما اخلا غون فشان او لاس د باید دما فشانو ل باز غون قوین او نظام ملک چې کوم اوسو چلېږ دا باید مادر ته کړی وي ننساب د باید دمافام په ک شي په بانکوو اقتصادی او کې د ما قوانین باید تبیخ شي سر زمين زیر زمين څه ذخیره شته منه چلرې د بعد دماغ په واقع کې باندې دماغ د کمپنۍ لپاره نه راوېستلی شي تو باید دماغ د ماشينې او پرزې اردا چې ته اوس ارڅ ځان ته په شریه یوه طریقه باندې غواړي او خپل استقلالیت کې غواړي خپل نفع باندې د هڅه سرخوي به خطه تره غري به خطنامه به په توو شي په شي زندانی شي تبعید شي بمون در باندې ور شي غازونه در باندې ور ول شي وست وزا ول شي اغه بمون در باندې ور ول شي چې تازه تازه د اوس د دې هر به تحقیقات او کشف کړي او جوړ کړي اغه باید در باندې تجربه شي چې د څومره اروپای مملکتونو او د نور مملکتونو دا یو پنجو مملکته چې د افغانستان په اشغال کې دوی بلته برخه واغست د ټولو خپل پوزي ازمایښتونه په افغانستان کې په عملي ډول باندې وکول زکه په خپل وطنونو کې دوی آزمایښت کوي چرته په پغړه کې کوي چرته په دشت کوي چرته په صحرا کې کوي አልتبیه په تیګ کوي یا په بوټو باندې کوي یا په موګوکانو کې یا په چونګو کې کوي ټول ته عملی تجربه کوي چې داسول څونه کوي د وجل څونه کوي تخریب څونه کوي د ورانای څونه کوي د قدرت څونه د څونه نه د زیاتیکو کمي کوي د ټولو دلته خپل تجربه خپل تاریخ تجربه خپل توپونه تجربه خپل غازونه تجربه خپل هربي وسایل تجربه خپل اتصالاتي وسایل تجربه کړل ټول دلته عملی تمرینګا او مفتت د دوی د جنگي وسایلو د ازمایښ افغانستان د افغانستان یو هم ساينس دی او هم سیاست پوه دی داود په نامه هغه د افغانستان د فضا نمونې اخیستې او به په استرالیا کې هم په جاپان کې هم او په ځین نور اروپي مملکتونو کې هم او په کاناډا کې هم په دې ټوله کې د افغانستان د فضا نمونه اخیستل د ککړتیا چ په بارود باندې څونه کاړه کړې ده د دا. تجربه کړي و لابراتوارونو کې ال څه ټیسټ کړي دغه د غږ به خاموش کړي خلکو اغه کم نتیج د دی نه په سایسی علمی تحقیقاتو بندې راستلی و دا چې افغانستان کې امریکا او د امریکا په مشره یارغلل دو ممرره بارود او دو مرهمونه دلته استعمال کړي چې دغې کېمییاوي او اتمی تاثیرات به تر راتلون کو کلونو پورې د افغانانو په نو ماشمانو باندې تاثیر کوي نو یشومان به اق سر خلقت پیدا کږي د چا به سر و کوې د چا بهستر کې څو به نیمګړه پیدا پیدا کېږي دا چې ګورې امریکایي درا ټکنورست د لار شي په شفاهانو کې پختنه وکړي ولادي نسای شفاهانو کې دا چې تشما شومان زیږي د ډاکتارانو پختنه وکړي څه چې عجیب عجیب مخلوقات پیدا کړي ولی زکه چې یې يم دغه خوراک لپاره نه خورلی یې تنفس لپاره نه خورلی یې دی او زریر لپاره نه خورلی یې په کور باندې چاپولې د بدن باندې په کلی بمباري شې د غازات کې وجود کې جذب شوی دی او دا په دې فضا کې عملته په دومره کثافته او دومره قوت باندې پراټی دی ولارد دي شدابه تراتونکو 2000 کلونو پورې افغانان متاثر کوي وړم ما شومن وا زکه دوی خو دفاعي سیستم دی بدن کمزور دی هغه بنقص خلقت پیدا کی دا اوس نیو ما شومن پیدایشي په ښخانه کې تسيو غوري ډاکټرانو پښتنو کوي ټول د سې جګور جګونه دي د چا ګوتې ډیری وي د چا سروند وي د چا لاسوي نه یو قسم مايوب وي څوک بل قسم مايوب وي نیمګړا پیدا شوی دي چا سر کوپړې نه و مخزم نشي لوس پراته نو خبره دا دا ورونه چې موږ باید خپل دښمن وپیژنو چې دښمن د موږ څوک ده او څ څ ډول دښمني را سره کوي چې کله د دریس والونو په جواب باندې پوي شو چې ولی جهاد کوو ولی تجارت نه کوو ولی مكتب نه وایو ولی پانتنون نه وایو ولی یوبل کار نه کوو جهاد ولي كريكيت نكو ولي فوتبول نكو ولي عشق عاشقين كو ولي جهاد كولي جنقونو زندانونو تكليفونو غرونو لوغو مشقاتونو المرونو يخني واورو ديتر اوزي ديبه دي فلسفه ضرورت بني پويشي او خلق هم پيقاني كي دین تبن 571 ورسیږي اخلاق تبن 571 ورسیږي ولست تبن 571 ورسیږي مملکت او ازادي تبن 571 ورسیږي اقتصاد تبن 571 ورسیږي راتم کو نسلونه تبن 500 ته کیږي په میراث باندې پدې باندې پوښیږي دغه په پښتنه دا شتصنګ جهاد وکړه جهاد خپل ترتیب لري خپله طریقه لري خپل آداب او جوابت لري خپل شروط او احکام لري کغه په نبي دا عبادت دبیات عاشو دبیات قواشو د ذروه سنام الاسلام شو د اسلام په ټول عبادتونو کې تر ټولو د لوړې مرتبه عبادت شو بیا د خو بخنده ټول ارڅ د په عبادت کې حسابي خو کدابي کې څو زوال دي څو ځای دل دي اقتصادي بيرتاپاتيوال دي مهزه انقلاب یت دی بیا دا مهزه انقلاب یت دی بیا کومونستانم کی دا امریکایانو کی دا بيدینه خلګیم کی دا سیکولر خلګیم کی دا ټول کی بیا خدیمه غوډي غوې فرق نه زی من بعد عبادت عبادت کومه تاسو ته سوزې لې مثال تکرار کی چې هجده په شو غاړه نه ده فر شو او که دغه هغه طریقه ورکوي چې یو لاس میشت ټوله په حرم کې نه تیر کېته نه حاجي کوي او دیغونه به خید ډیر مصرف هم وکړي او میاشت تیر کې په عرفات کې سرل مرته او یخ نې تبارانونه ته تیر کې د نه حاجي کې ځکه دا تا په خپل طریقه کړای نه ده نو جهاد وکاو څنګه په دې بزن پويو په دې دوره کې ان شاء الله او د چپ خلاف به جهاد کوو یعنی دښمن شناسي دخمن به چنگ پیژن چاته بدی دخمن په نظر گول او ل دو و دخمنانو سره به بیا چرډول دخمنی کوو ځکه ټول سرهخیور او دخمنی نکی که چا سره به په قلم دخمنې کوو د چا زوابه په قلم ایو د چا زوابه په ژبهه ایو د چا وابه په مضمونه او په شیرره او په اقل او په منطق او په دلیله او په فلسه وایو د چا زوابه په توپک ایو د چا زوابه په کمین وایو د چا زوابه په سیاسی استیدال باندې وایو د چا وا به پهستر غور برګولو ایو د چا زوا په وررمګ معتهولو وایو خپل دخمن به پیژنو هر چا سره به مب مناسب به عمل کوم نه به کې اافاد کوو نابا بك تفريط كو زكا تفراط او تفريط دي انحراف او دي بلا ما توي عبادت شلق او په ډیر عبادت باندې اجر ورکولای کیږي خدای دی ما خامون ډیر رکعات د ځي څلور تدېږي دا افراط نو په دې باندې دغه غالا خلاص شو کې غالا بند شوه دې په باندې صالح انسان جوړ کې په گمراه شو او به دې څه په ذریعہ گمراه شو د عبادت په ذریعہ کې د سندره په ذریعہ د څه د څلورم رکعت د ما خام سر وزه کړي کوم سندره ویله اته نه کړي کې کړي کله ته سجدی لګولي په دې سوځدو باندې ګومراشو کله به به نه سم شو په ګومراشو ولی دی اګه کیفیت او تاريخي نووت چې اسلام مرتکک کړي ده دی هغدا نووت چې اسلام مرتکک کړي افراط هم د تباہي ذریعہ ده او تفریط بیا دی توایچا حته ورونر رسیدي اچھا څونه تا کوله دی غې نه ځن بیرته پاتې کی تفریط دته وایچته ا مطلوب بیا پورانه کی تفرید هم دی علاقه ذریعہ او افراط هم دی علاقه ذریعہ دا نو په دې دغه پهhto نو باندې ودې دو په جوابونو باندې کوم غو تاسو ځان پويک نو بیا بم زوانی برکتی وی بیا بم jihad jihad وی بیا دې الله نصرتونا په تاسو باندې را نازلی سهار مندتا ديال الله دي نصرهن قسي وقولكن ددر قسي دي وقباب الننافي رحمه الله عليه قسمه دتوجه لخكر روان كديو تونس بصحراك المغرب ومراكش والجزائر وتونس شمالي افريقيا فتح كول دي بارا قيروان دي قيروان سيميكل خلقو زي ورنكو ورنك. خلق نو مسلمان شي ما خاموش باور بندرغله خپل زرغون زرغون لخكر سر يسهرا زمنه زغره ته چې مخکړه الته <سؤال> یو لور ونده ته شو او لغز نه په لور आवाज باندې چی غکړي ایز ای پرانګانو ای لهوانو ای مارانو ای لړمانو ای جوس اکاکو ای خطرناکو شيانو وو زیات انګل <سؤال> من ته پرې من دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له کړیو منګه دین دین خورون کې ا په قسم باندې وای چې مونږ پستر ګولیدل از مریان وبخل بچوډي په خوله کې نیولې لیوانو لیوان وبخل نیولې پړانګان وبخل نیو ماران هم روانو لړمانو روانو نور ژړم روان دا ټول روان یو خواته منډي وهلې ځاني وېسته مونږ ته ورسدا وځنو نه وای نه دته مونږ امان ورکړل وای سره مونږ اهت کړی چې تاسو بچنه د قیروان خار دی هغه کوم دشت الله تعالی انسان ته مقبولات وalke ما هادی شریف صحا شر حقانه چکه الله تعالی ته سړی ځان نږدې ته عبادت وبان فنيك خوې وبان توحید وبان اخلاص وبان نبیه الله تعالی جبريل علی السلام ته وای ته په دې ټول هستی الله دا فلانه انسان خو او تاسو تم امر کوي چې تاسو یې هم خوخ فيوضع له القبول بها اذا انسان دار مقبولتي بها كي خدليش ار تشاف زلك تي گيم بها خو فرمان برداري تول بي طاعت كغي خبري بيامني الصحابه رضى الله عنهم سعد ابن ابي وقاص رضى الله عنه دي الاخر قسم درتوك تششبك زره کساني و ايرانيانو فارسيان شاو خوږې چورتا کتل وې دا لیوانياندی وله دیوانه دیوانه چرې وای بچ پوبو باندې داس په وچروانو صحابه په قسم باندې وای چې موږ دوبو په سر داس روانو لکه پزما کچروان د بيدون پکې به وي شي رانې نو کتل جن جن د پیرياندی د انسانان نه ول الله ته ځان نږدې کړه و د جنگ نه عبادت جوړ کړه و جنگه محض قتال نه و محض ورانای نه و سینم ابل مثال مده تووله که څنګه که سم ځای دیني ما بل ورزوليده واړو واړو افغانستان له یو خارنه بل خارته روانو امنيتي منځخي باندې تیرې در ويره سره کومو خديدي ولایت نه يو پښبمن په يو کدا پښتنه رانه ده. وكيده کده پښتنه کې ګډ وډ شو د عسكر تلاشي والا مسبيد دواګان یو کاوي لري دواګان زارين وكوي الله تعالی ماسورات اون وي دا حديث چې کوم دواګان دي خطر په اخره راغل وي دا دواګان هم ځان باندې وي پاول سیټ کې دواره ملګری کیناست موټر چې لخر نه پوتوب نه شو اخرې تلاشیټ څورې سي دوچلته هم پښتنې کوي هم موټر تلاشی کوي ګوري وی الټ چې مراله موږ سره د ابېکیږي څو خو دی الله په نصرت باندې زه ډېر مطمئن و وی تلاشی اسکر ورغې د موټر باندې وې استاد د مخ کې څېټ خالي په دې دوه کساند سره جګ نه کوي موټر ونه حیران دا ورته ای ته ګوري چې موږ دواره نه بیا تعجب کړه چې نه نشمړې د اسکر په رډو رډو سترګ ورته ګوري چې دو کسان زلمیان زلمیان الکان نست خو الله سترګ اخیستې هغه و نه دیدل و چې وړان درغلو د موټر وان په دې لار کې یوور به مونږ توګه تل داسې جوړونه وي چې سترې ویلوخه ډکه شي داسې هیجاني حالت کې بشو بیا بیا خپل لاره نشه پوښترت کې به و حال شته کراوټ ولولو وخه راغی موږ کراوټ و چې قسم چې یوور په دې نه نه اخلم تاسو بل مخه ځبنه تاسې کرامو لنه کوم چې الله دې تاسې کرام دون کوي چې غټو غټو سترګو دې تکتل او ځوکي ورته خالق کړي ده خو دعا یې قبوله شوه وکنه د جنگ نه عبادت جوړ کړو دا جنگ محض د وراني لپاره نه وګانلای دا د الله د کلمې د اعلاد لپاره ګانلای بلار کې دې مونږ یې زتو اکرام وکاو و چې ارزل به را تکتل حالت به بدلی ده هم بخندل خوشاله به ورته انشاء مشکل نخلاص کو الله د دې دوره تنکې تنکو زلمن سن اکرام او څنګه د دخمن محفوظ وساتل ام دې ته صدا کومه خواته وي منګ ناسې ام دې خواته سره دین نه کړې د موتور سره غږی و چې استاد د دوه سټونه خالد دغه ته بد د کسان در سره کی نه نه امګ وې ناسې ورکی د تا خلق کاری دل الله دعا قبول کړي ای عبادت په طریق باندې کو jihad په طریق باندې کو محض انقلابیات محض ورانی محض عسکریات ده نه او نه په دې کې خیر زکه دا ټول په خپل ذات کې د ورانی وسیله ده خوشمن دي لارې تراوتلی ک تکلیف ده کمشقت ده ک شهیدې دي ده ک زخمی کې ده دي دا په دې خاطر باندې چې الله کلمه لورد شي دی الله شریعت نافذ شي دي الله دين حاکم شي كافران ووزي کافران ذلیل شي مسمانا سرلوړي شي مسمانا خپل شتمنه يوباني خاط شي خپل واکه اختیار وطن د خپل شي ذلت نوي بمبارونه نوي فشارونه نوي اغلاوي نوي فحشاوې نوي د وطن لوټ کېدل نوي دي دي لپاره تاسو راوته نو اوس راځي دا څولې جهاد کو د دې پښتني د جواب لپاره یو اړ منغو تاسو دې ته ضرورت لرو چې د اسلامي نړۍ په نقشا باندې ځان پوي کو بیا د افغانستان په دې اهمیت باندې ځان پوي کو او تر هغه ورس ته بیا خپل د معلوماتي چې موږ نو کولی باید جهاد وکاو او د څه لپاره جهاد کو او د موږ د جهادي نظریه په خلاف د جهادي عقيدي په خلاف ول د ټوله دنیا را پورته شوهدا څوکم د ټلویزیون لاله ټاکوي څوکم د نصاب لاله ټاکوي څوکم د ملاو دي پیرو د حضرت لاله ټاکوي څوګم د پروفیسور او رهبر او ډاکټر لاله ټاکوي څوکم د اخبار او مجلې لاله ټاکوي څوګم د سیاسي کارپوهانو لاله ټاکوي څوکم د مختلف وزراي لاله څوګم د اقتصاد لاله ټاکوي څوګم د سیاست لاله ټاکوي څوکم د جنگ او د زندانو نو وجه لوطړلو شړلو د دې لاله څوګم کتاب تاس پکاوای کوي څوګم پیغمبر تاس پکاوای کوي څوګم لارو jihad تاس پکاوای کوي jihad ته تروریسم وای jihad تورانی وای مجاهد ته د وطن دښمن وای د اول د جهانی تبلیغات په دون لوې په خلاف شروع دي او په میلیارډ دوه نو په کال کې مصرفوي د جهادي نظریه دل منځ وړل لپاره او په ځای باندې د اصولیز د دوی په استلال چې د کافر د مسلمان ترمن د اصول ټول دی یو یو ډول معیارونه دي یو ډول وصول دي یو ډول اخلاق دي یو ډول نظام او قوانین دي یو ډول پالیسی سیاستونه دي یو ډول لباس دي یو نظامونه دي یو ډول دي د دې آیت شریف انغه ترجمه ده ماغه معنا ده انشاء الله تعالی فرمای ود تكفرون كما كفروا فتكونون سواء دوی دا دوست غنی دا خبر دا کار په هیګ دې لپاره کار کوي دوی دا ارزو ده چې کشکتاسیم کافران شي لکه دوی څنګه د وی کافراندي فاتکونون سوا ټول به یو شې شي مساوي برابر بشي ټول یو په ګفر کې برابر شي د اسلام نوی اسلام که د سره برابر تا څه بده ځان سره کافر کوي همدغه نظر دی دا اوسنۍ چې د نړيوالتوب نظریه یا د ګلوبلایزیشن نظریه چې ورته وای چې ټوله دنیا یو ګلوبډه یو کلايده یو کورادو په دې کې څوک هستي کې دا په ټول یو ډول او معیارونه په څو ګټه ټاکي څوک چې غالب د څو اقتصاد خوینه د چا علم تجربه زیات دی شاو او صنعت زیات ده هغه ورته ټاکي د نور بصر روان او هغه سر کې امریکا د یهود د اسرائيل او نور اروپای مملکتونو نو تر ولاړ دي به ټاکي نور خلک د مونیورسه نو ځکه دوی په تبلیغات د جهاد په خلاف باندې کوي په دنیا کې تر ټولو زیات منفي تبلیغات چکی هغه بمجاهد پیسې کی په غنه پیسې دونه کی په قاتل پیسې نه کی په ظالم پیسې نه کی په هغه چاب پیسې نه کی چې په یو بم باندې په یو لحظه کی په 300 ثانیو کې او یا زر انسانان وسوي امریکا په جاپان باندې اټومبم راوړځو یو ځای کی او یا زر انسانان وسوي په 300 یو لکه په بل ځای کې وسوي هغه خیرو خیرات خچرت چې یو مجاهد د دي خپل دین د دي الله د کتاب د پیغمبر د حیثیت او د پیغمبر د خدسیت نه د دفاع په خاطر باندې د خپل ازادي د ګټلو په خاطر د خپل کونډي مور د خپل بوري خور د وراري خور د خپل عزت او د حيات ساتنې پر یو زو ټوپک پې د کوي د خپل کور څنګه ټوپک نسی د خپل سرک پر غاړه باندې سنگر نسی چې کافر رانه شي او د توڅو په عزت نه کی هغه ترهګر شو هغه وحشی شو هغه ظالم شو هغه د دین د وطن دښمن شو هغه تخریبګر شو هغه ترهګر شو پوچا غچوک د تنګونو سره د تیارو سره د ټوپونو سره د سیټلایټونو سره د بیپیلوټ او پیلوټدارو تیارو سره د جاسوسانو سره د خارپایما میزایل سره راځي او په یوې ولحظه کې ټول کلبر نهي تاسو په هلمند کې په قندار کې دی کلو ویډیوګان نیدلی چې ودان کلی، تیاری بمونه پیرو غردي داس داس ولړځي یو سات پس چې ډوډا پورته شي ټول عوار خاوري څنګه پاتې پزایمن د د تمدن د انسانيت علم دي د بیا موږ ته اخلاق راکې د بیا وای چې تاسو د موږ په وړاندې بیا وای تاسو وحشاني تاس سخت زړی یې په تمدن نه پی په انسانيت نه پی تاسو د بشر حقوق نه پیژنئ تاسو د خزو حقوق نه پیژنئ نو راځي ورونو چې د دنیا د پیژندلو او بیا په کې د استامیناري د پیژندلو په باره کې څو مختصری خبري تاسو په خدمت کې عرض کوم لږه نورسته به دا معلوماتي چمن گو ول جهادک ول با جهادو دا نقشې ته تسلم سره ګوري دا نقشې ته تاس په مخ کې ورېدل دا داسې دا دنیا په ورېدل دا سې د تعلیمي غرض لپاره دا سې اواره په کاغذ چاپ جوړه کړي دا اصل کې دا دا داسې دی په په شکل باندې توپ یو ګند باندې دا سې ګرځې دی د الله په قدرت په حکم فضا کې دا ولاړه یعنی په فزای کې دا ځوړند داس دا دا او دوه ډول حرکت کوي لخپل ځان نه تاوی او له مرنه غیر چار پېر تاوی لکه یو توپ ته ستاسه داسې څار خورکه هم په خپل ځان او هم داسې حلقه نيسي نو دا هم هم داسې ده د من غشته ده ان شاء الله تاسو به ووري مثالونه شته دی پکې او عملی تطبیق هم دی غشته ده فقيب سي ډير مګر هغه به په نور درسونه کې ووري خو اوس راځي د نقشې مخه ته دا نقشه تاسو ووري د وړیدل شي تاسو په مخ دلته دی دیوال باندې نو اول به شرق غرب شمال جنوب په دې باندې پوښو ځکه دا موږ سره په کې مرسته کوي چې بیا بي په ځینې استلاحات وباندي د ځینې ځایونو په نمونه وباندي د ځینې سیاسي جریاناتو په غوړتګ باندې وبو چې دا اوس چمانه لري ولکم زیاتې او نشأت کړي ده هر وخت چې تاسو دا, دا نقشه ته زان مخامخ کیا نو چې نقشې ته مخامخ ودرېږي تاسو بغوي چې دا کوم خواي راست ته لاسته ده دا شرق دا. او چې دا د تا چا.. چپلاستر ازي دای څه شیدا دای ده دا. او چې دا کوم د تا سر طرف ته راځي پورته طرف ته دای شمال دا. او چې دا کوم خواي زمکه طرف یا دي ته خوخه تر ازي دای جنوب ده نو داسې مې خوته شرق د دا. او داسې مدي خواته غرب, غرب ده زکه کومنګ امریکایانو ته اروپایانو ته چی ورته وای غربيان غربيان زکه ورته وای د غرب او دوی مونږ ته او شرق او اوس راضی ته چې د ځمکه غټګ کې به نور تفیلات نور درسونه ک ال ته به تفصیل بهورئ د مکه او د سمندرونه دا بیل بیل نمونه لري بیل بیل ب دي اول راضی د سمندرونه و شو نوونه زده کوو الله تعالی د مکه ټوله دستس پیدا کړی ده چې د ځم کې سط یاپاس سر دو برخې اوبه په پیدا کړی ده او یوه برخی ووت څه دا دز مکه سطحه لاندې خطو لازم کړه لاندې کو ډاکړه خدای دا. ست هاي دو برخه دز مکه مخ أوبو بو او بو په خلاید او یوه برخی ووت څه دا دا او بي خپل اهميت لري او دا و څه خپل اهميت لري دا و څه أو بي, بي, بي او او او ب بي و ب او الله تعالی تات شي داسه باطل بې فائدې نه دی پیدا کړی نو کوڅه ته باور سره راشو رازي ده اوله د خبره شبچه دوه برخه ووبدي او یو برخه ووت شد نقشه ته تاسو غويده د آبی رنګ ده نیلگون د رنګ چې د هر شي ته صحیح کاری د دی ووبو نخاله اشين نغ نرنګ ښکاری درته دا ووبدنه او د انور رنګونه سره ښکاری د دی وچې دی خو دا ووب ټول یو رنګ باندې دی أو دا دی چې رنګونونه چې په دې خاطر بیل بیل دي اهو ملپله غبل نه بیلکاره شي دا چې خاص رمزو نخای ده چې دغه ررندي دغ ډول ځم کې نهخ بلکې دا په د خاطر باند و لبل لک بل کاره شي ټول سری ته داسسیو ځ نخکاري سه تفقی کو کوه شي فرکو کول شي کم ځای کم ځای دا او ب چې دي دا بیاهم په خپل منځ کې سره په نومونو بابانې شل شوي دي او د نومونې از کولې تاسو لپاره ډېر اړوري دي ځکه چې تاسو په خبرو کې په رادیو کې په تلویزیون کې په تفسیر کې مجله کې په ځای کې به یو نوم به اوري یا به دا نظر معلومیږي شته اوس کم ځکه مثلا کله به بحر الکاہل په حوضه هيوادونو فلاني ځای کې دغه غونډه کړې ده نبي په تاسو نه درمنستان ووځم ځای دی یا په درته د مدیتراني د حوضه هيوادونو دغه ډول پریکړه کړې ده یا اوستا د مدیتراني ټکه بي چې د مدیتراني د سمندر لاره روپاته ډېر یا ډېر کډوال روان دي یا د مدیتراني سمندر کې دوه خلک لکشتوي نو ول د ډوب شو دغه ډېر اورې په خبرونه به دا در معلومو چې د مدیترانه کم ځای کې ده یا بده نو چې په افغانستان باندې د هند سمندر نه بر و کوه یا د هن سامندر کې د مریکو دوه د دوې بړی دي یا افغانستان باندې ارغل شو د هن د سمندر نه ووشو نو بیا به دا در معلو دا د هن سمندر دا په کم ځای ک د نو دا اوبه چې دي دا په خپل منځونې کې په بلو بلو نومونو باندې ب شی شوي دي تااسې راضېله ما سره هم موقعیت و پیژ نه هم نوونه و پیژ دغه مخامخګوری دا هند د هند مخامخ د هن هن جنوب طرف ته دغه غوري اوس لیکایما اوس یواز دکې نور بنکشه تاسو سره په لټو دی اوس تاسو ولیکایو ده هانت مخامخ دی جنوب طرف ته چې د کوم اوبخ کاری دغه ته بحر هند ورته وایي څه ورته وایي بحر هند ورته وایي اوقیانو هند ورته یا انډین اوशियन ورته وایي انګریزي کې ها ته بحر هند یا اوقیانو هند یا د هند سمندر دا ورته وایي او نسبتي زکه هینته کې مخامخ ورته دا پر د مه ټولله هندګ ل کې دغ سییم اوس خ یو هم لکه ته های خو مخکې که د ه نیپال د که بوتان د مثلان اس ده که, که برماده د تایلاند د دغ مت ته به هدوچین ویللی او د ته هند ویللی پهانې ن شوي ک دغ ډ نومونونه ورته کارول شويدي نو دا چې د هنند سیمت ته مخامخ د جنوب طرف ته پروت دی د سمندر ددن هند هنند سمن دویم سمن راې اوګورئ هغه د اتلانتیک سمندر اتلانتیک یا دی اتلس سمندر اغبه دیخوا تا دی افريقا غرب تا او دی امریکا گانو شرق تا با دی منزکی شپروت دا دابی دی اتلانتیک سمندر یا دی اتلس سمندر چورتا وی بحری اتلس دای نوم دای دابی پخبله کسرا دوبرخی دا, دا, دا, دا. دا دوبر شمال طرفتا چکم دا اغطت شای وی شمالی اتلانتیک او جنوب طرفه چې کوم ده هغه د جنوبي اطلنټیک وای او د دې سیمه پیژندل تاسې د پاره زکه ضروری دي چې تاسې یو تکي تا به خې ډیر او یا به خې ډیر رواي هم او عاملا نور سره په جنگ کې میاسته هغه د ناتو ناتو په دې اړه ورته د ناتو په ځان د ناتو قواوی د ناتو پالیسی د ناتو جنگ ناتو ماته وخړه ناتو دا وکړه ناتو هغه دا خو به ډیر وای کنه شو دا ناتو وسه بلاده داکه م وبډای خزاده داکه سیاست دا کومه خزنه آورده کوم حیوان دا کوم مملکت دا څه شي دا شپدی به نه خسرای پووي کنه دا په دې سیمه پورې اړه لري ناتو د کلمه ایا دا نوم چا دا اصلا دا ناتو کلمه دا د سلورو حروفونو مخفف ده د سلورو کلمونه دي هر اول حرف راخسته په انګلیزي کې دا دوی یو څه ابرویشن ورته واي د هر نومن مخه اولته کیرا وخني به خپل منځو کې دا اول اولتیک په ونه کې او کلمت یې نه جوړ کېږي به مخفف د ډیر نمونه یو نوم جوړ کړئ په دې کې دا نټو کې ان ده کنه ان یو پي کې ا ده یو او یو او ده دا دې بیرو بیرو کلمونه خپل شیل دا ان خپل شوې ده د ناردن ناردن شمالي ثوي او دا شمالی ده کنه او دا ا اخستل شو ده دی اطلانټک یا دی اټلسنا او تی اخستل شو ده دی تھریټین تھریټی معنی تړون پیمان عہد یو تړون دی او او اخستل شو ده دی اورګنایزیشن اورګنایزیشن مؤسسیات واي بنڅټ مؤسسه یو بل ټکی وین تاسو دی ور دی انجیور تو واي او این جی او چه ده ان اخستال شوه د نن نن یعنی نه نا او جی ده ده گورنمنتل نه او او د او مال ارگنازیشن لکه دل ده چه ده نن گورنمنتل ارگنازیشن غیر دولتی محسسه دوی مخفف کار د انجو منگو تاسی بیا جمع متین جدا کرده انجوگانی ویو انجوگان یعنی غیر دولتی محسسیه نان گورنمنتل ارگنازیشنز غير دولتی مسیح. نو دلته هم ده او دی سی ناده؟ او ارگنایزیشن. او ای نشای ده؟ او تی تری. او او ارگنایزیشن. یعنی دی شمالی اتلانتیک د هوادونو دی پوزی تارون محسسا. او سرازی دی خواهتا دی هوادونو تا. دا شمالی اتلانتیک دا. نسید کنا. دا, دا شمالی اتلانتیک دوار خواهتا مملکاتون لري دې خواته کانادا امریکا او امریکا ده او دې خواته اروپا ده د مملکتونو خپل منځ کې دوی یو پوزي ترون لري او پوزي تړون یاده چې د بل مرسته وکوه او په یو باندې حمله په ټولو باندې حمله غړونه کوي دوی خپل منځ کې خوایي مشترکه دي دی او ډیر پالیسي هم سره مشترکه دي او دا اصل د روسیه په مقابل کې جوړ شو او د لو روسي ګوري څنګ سره د روسيې څنګ سره اروپای پرته وه او د اروپای مملکتونو چې دیونه واړو واړو واړو واړو دي ایوی ګوتلاندی دیو راځي چې غټه ده دوه واړو نو دا د څلکو واړو واړو کوي دي لوی زناور نه ډاریدل خلک یي نو بیا د اروپایانو د لوی کاناډا او د لوی امریکا سره په تړون وکړه په ځی تړون د روسانو په مخابر کې دلته دي ناتو جوړ نو د سمندر ته څه شي وای شمالي اتلنتیک بلکې شمال جنوب. دي دا ټول اتلنتیک سمندر دی، شمال خواته شمالي اتلنتیک او جنوب خواته جنوبی اتلنتیک د جنوبي اتلنتیک ډیر مهم نه ده په سیاست او نظامیګړی کې ځکه چې دی خواته د جنوبي امریکا مملکتونو دی هغه هم ډیر فعال نه دی په جهانی سیاست کې او دی خواته به افریقا ده د میچراګن خپل لافخر نادر بدره دي صحراګان دي دشت دي مرزونه دي دي وحشتونه دي ظلمونه وحشتون استعمار لاندې ژوند دي او ترقه فکړې نه نو د دوی هم په سیاست کې ډیر رول نشته نه غربي طرف ته نه شرقي طرف ته مزګه خو د جنوبي اتلانتیک یو یا د جنوبي اتلانتیک نن ډیر نه یادېږي شمالي اتلانتیک یا ناتو څور په مرابطه راځي دا ډیر یا دي نو د دې سمندر نوم څه شو اتلانتیک سمندر دا کوم سمندر وو دهن سمندر دا کومه اتلانتیک سمندر رول اتلانتیک ځکه مهم ده چې اروپا و امریکای دوارو خواهو تا پرتید. دره هم لوی سمندر شده. چو تر طول و لوی دهی بلکه پر دنیا کې هم اغا لوی دهی. اغا دهی بحر الكاهل. یا بحر الكاهل هم آرام سمندر هم ورتوای. پاسفک اوشین هم ورتوای انگریزی کې عربی کی ورتا المحیط الهادئ وای. یعنی آرام سمندر. هادئ یعنی آرام. هدوء ناخستل شاید. نو داغه سمندر او دا سمندر غې نومون دوړه یو شا او قییانوې کبیر هلته شلی کلی پقییانوې کبیې شمالی دا او دا سره یودي د نقشه چې بیر د سرهتا و ک بل سره یو نه خل داغ سره سره یو شي که نه داسې شال خوا بیرته راتا م دا او دا سره یو دي مزه کخوا نوم یودي که نخشي په مخه یو دلته په ش کې موقعیت لري او بل هلته په غ په دا چې سره واصل دنیا خو ګوي د ما تاته و نو دا, دا سره یو دي نو د سمندر نوم څه شي ده بحر القاهر آرام سمندر پاسيفیک اوشن او المحيط الهادئ سو ذا اریوم از دکد سید او د دې آرام سمندر هیوادونه چورتاوي او د دې خواته د امریکا د دې خواته بیا د چین د جاپان د کوریاګان دي مثلا د 필پین د نور د آسی میدی د څو د سمندر په اړه پرتي نو څو سمندرونه شوه دری هې سمندر او آرام سمندر, آرام سمندر. دا خو درېښلو کنه څلورمې دلته به د منس کې د غمه بده, بده خاطر پریخو چې لګ وړو کې د تاسې بیا ورسته درخېم خدای بیا ورسته در توایمه څلورمې دلته په شمال کې وري اقیانوسه منجمده دی؟ شمالی اقیانوسه منجمده شمالي ذکر ته وایي چې د شمال کې مورشت لري او منجمده ذکر کنگل دی ټول دا ټول سمندر کنگل دی سمندر او تل واور ده د دې د څه دي قانونو قانون دي ملونو قانونو الله تعالی حرارت دلمر کم ورسیږي شواذ المر ته ودوخه کم ورسیږي ورته ځکه د المروز مکه یو بلته د سر مخامخ دي سلاند بند نه دي نو د دلمر شواو په دیسمه باندې ډیره لګي نو ځکه هدلته هوا معتدل وي ته او بم کې ویلی وی او دا یو تکه موږ په خاطری سملاو په کې د په ویل چې روسانو ګرموبو ته ځان راساوه دا په وړه دی کنه روسان ګرموبو سره چای خو ته نه کاوت نه او داس کاونی لمبلي قرباني د ګرموبو مطلب داس ته روسیا وګړي ساتل چې شته منجمید او په منجمید باندې کشته نه زی او دوی غوړي چې دنیا سره راشه درشه ولري تجارت ولري څه څه در کې سوارت کی او تر ټولو لوی تجارت چې یغدي څه او سمندر به تجارت او اقتصاد کې دواړه ډېر مهم دي چې یو ځیو يو مثال تاس ته ووایم تاسو فکر کوئ چې د کښتایګانو چې د کنټ이너ونو یو ځانبل ځای ته وړي په یو کښتۍ کې به څو کنټ이너 به راوړي اته پنځو سل چې ستو په یو یو کښتۍ کې شپږ ځره کنټ이너 به راوړي څلور ځره کنټ이너 پنځه ځره کنټ이너 دا یو لري یو د نه کراچی نشره بار کړی افغانستان ته راوړي یو لاري یو ټیلر یو دننه راوړي دوی سپګ زرادانی ور کې بار کړی او دا غیر سمندر نه په بل شي باندې نزی همداسې سمندر دوونه مهم دی په اقتصاد کې روسانو غختل چې دی خطه دی ګر موبوطه یعنی ویلی اوب چې دا کمی ماي وودي دی خطه دی دی ځان را رساو زکه خو دا او افغانستان ته را رساو بس دوونه ځای ورته پاتې و ن افغانستان دونهواله او بیا وایې د افغانستان په پټي ونر دی خو ته بیا دا او یا رب و وبسره ده بهیرو نو ټوله دنیا ته رسیدل پینځم بهر دلته څه شي ده جنوبی منجمد بهر څه ده جنوبی منجمید جنوبی ولا ورته وای او منجمید ولا ورته وای کنګل کنګل وای دی نومر شاو تا ودو خدای نو ور ورته نو دا هغه سمندرونه دي یا محیطات د محط ذکرته وایي چې دنیا باې حه کړي داې راتا شوي د ل دی وچ نه هر ی بل سره وصل ده دا. داله سره وصل د شمالی ګوره جنوبي وګوره شمالی سره وسل د شمالی ګوره د غبي سره وسل د غرببي ګور شال طرف سر دا سر, دا. سر, دا. سر. راتا شي خی سره وصل د د هن بیاله تلانتیک سره وصل د آتلاانتیک بیا شمالیو جنوبي سره وصل بحر کال سره دنیا راته د ځکه مححيی ورو حاته کړی د دا ځمک نور د واړو بهرو ندي واړو چاغز مکه ته وچته نږدې د انسانانو ته ډېر مهم دي. او کی, کی, کی, کی. دي دي دي. دی او په اقتصاد کې په سیاست کې په ارزه کې تجارت کې دی باندې اصلي خبره د موږ وتاه چليږي به چې دوی ولی نیم سمانون مملکتونه نيسي ولی کل له روسینه راضی ده زین نيسي کل امریکا او کاناډا نه راضی کل له اروپا نه راضی دلته یو پروت دی چې دوی ځان تراکاږي تاسو موږ په دې سیمه کیو. د کوم کښېش دی دلتا کومه انوباده کوم کوم دی چې له قافران ورته راځي کله ورته انګريز کله چنګيز راغلي کله را روسي راغلي کله امریکای راغلي کله کاناډایي راغلي له هر ورته راځي ویني توي هی ټوټکی په زرګونو لخرې دلته وځل کی خو دې بیا هم ورته را روانې په دغه سیمه کې کومه شش پروت دی د دې بارکه به موږ تاسې درس وی او بیا به دا د اولې پښتني د ځواب یو برخه چې موږ ولې جهاد کوو دا به واخ بیا منته حل کیږي دا پښتنه چې ور په دې ځای سم پکو راځي دلته نور واره سمندرونه دي چې غوړیر مهم دي موږ و پیژنې یو سمندر دلته د دې ته سور سمندر وایي ګوري شرق بیا سعودي پروت دی پروت دی اردن پرودہ فلسطین پرودہ د شرق طرف ته او غرب طرف ته مصر پرودہ سودان پرودہ ایرېټيريا پرودہ اتوپیا پرودہ دغه سور سمندر وايي او دغه سور سمندر ش د عدالت د دریای عرب چلتې لیکلي یا د عرب سمندر یا عرب بحر بحر العرب د دې سره وصل ده دغه سور سمندر بیا د دې چې بند وو اوس خلاص دي د خلاص کی سبیا د تکوم چې د مدته سره څنګه نفته دویم دا د مدیتراني سمندر دی کوم سمندر دی مدیتراني سمندر د مدیتراني سمندر شته اروپای او افریقا به لکړی دی جنوب ته افریقا پرته ده شمال ته اروپا پرته ده غرب ته اټلانتیک پروت دی او شرق ته اسیا پرته ده په یمن منس منس کېده د د نړۍ په سیاست او اقتصاد او تجارت کې تر ټولو دی اهمیت پلی لحاظ مهم همدا سمندر دی ځکه دنیا ډیر د خلکو غنا غنا په همدې سیمه کې ده دي روسیا کڅه لو هم لوی ده خو خلک ور کې کم دي آباد نه د ټوله هغه آباد سیمه دی خو ترنيس دی ته توجه یې ستیدې ده سمندر دی د یو تر سمندر هم ورته وایي سپینا بهيره هم ورته وایي سپینا عربي کې ورته البحر الابيض المتوسط وایي ورته او انګریزی کړه ته مدیترانین ان سي ورته وای هم ورته وای ممتازین <متحدث> نقشوي چې سپینه بهیر ورته کې مدیتران او ورته لیکلې مدیترانی سمندر دغه مدیترانی سمندر او سره بهیر د سره نخلول شوی دی سره نختی نو په خپل دا سره نخلول شوی دی مخکې به دغه روپایانو دی امریکایانو دی خلقو بچراتلو دغه د هینسي می او د افغانستان او د اسلامي سيامي او د څونو وي کبه ام اليزيا او کبه دونيسيا او کبه د نو داس به د اروپانه د دې ځنره خوځیدل په د غاړو غاړو باندې داس براتل بیا به بهر هین ته داخل شو د بهر هین نه به کشتیګان کرا د ساحلو ته او د ساحلونو کې به کشتیونه د ځنوي بیا لخرې پیاده کړي او بیا به اسلام در ک د ت خپل اشغاالګری ی حملې او تجارتونو هرې کولو خ دا لاره دوی ته ډیره وږده په میاشتو میاشتو مزلوونه و خونو او سمندرې طوفانونه دا به پکېوو بیا دوی و کول چې دغه د منثانې سمندرې وخت د سری بهیرې سره د ته واصل کو كا یو کانالې ژور کول کې په م سر کې د می سرې سنا ولایت دی په کې د زم کوله داسې تریاً سبان د س په او باندې دا یو چیر له وسیر له وسیر له چې کل دوړ خونه پورەکړ بینه وکندو نه مات کړل لري د خودا د مدیترانيو وب له دی خو د سری بهری سره یوښول دا سمندرونو دوړ سره یوښول ټوله لار لاندې شو د وګدا چې د افریقا شاته و دا ټوله لاندې شو اوس که امریکا ولدي خونه ک اروپا و که افریقایي هه ودونه دا ټول د مدیتراني په غاړه باندې و کاسیاي هه او نور شام د سیمه د تراني تر او ته د سیمه تراني نه په لوندو د اسري بهيره ته د اسري بهيره نه په لوندو باندې اسلامي مملکتونو ته دي خوا ته راتل بهره عرب ته مکا مدینه او خليج فارس او خليج عرب او دند بنگال نور ته د نو د هم ډير مهندي دا دور او کسپينه بهيره البته تسرب پختنه پیدا کیږي له کله سپينه بهيره ورته یو ځایه ته وي یو تسرب بهيره وایي کله ته تور بهيره وایي د ګور ته د دریای ټوره بهیره ده کان د روسې او د زینونر روپایي هوادونه د اوکراین او د تورکیو او د ترمنز د شرقي روپا ترمنه ټوره بهیره ورته واي اته به ګولې د دریای زرد بیل کې دا لوي د دریای زرد لګوره د جاپان او د چین ترمنز د جنوبي کوریا او د چین ترمنز د دریای زرد ورته لیکلي د زرد د وسیا او سفېد او سرخ دا د څو اجنه دي دا داسې نه چې وبې سری دي دا و بیا ولا بلنه فرق یې یوبش نی دی وبطوري نه وبد ټولي یو ډول <سؤال> دی الان د ځمکې چې د ځمکې داري یې نه دا د دې چڅکم رنګ دا غرنګ په اوبو کې مناقش کیږي غ سړی ته د سکارې چې د اسنه د وبطوري دی دی کوم چې زمزکه سره وي تاسو په سره رنګ کاسه کې او بو چې او بو بد تفسير تو رنګ کې او چې وبطوري بد او په شن رنګ کې او چې وښ نه بد لري مګ په دې نو بیا د دې نه دی نو مونهم پرنګون پوری تړلیا پرنګون باندې یو بل ډول وبد دریم ډول د خلوې محيطونه و لوی سمندرونه و دا بیا وړه سمندرونه و صدا تور سمندر دی دا بیا سپین سمندر دی دا سور سمندر دی دا دی عرب سمندر دی دا عرب هیوادونه ته <تصفح> چنځ دې دی یو بل ډول دا بیا خلیج وایي خلیجونه خلیجونه بیا أغوي څدري خواته او وي خواته لکه دې زته وګوري دا د خالی چې یدونونه چې ورته وایي که نه عرب و خلی چېفاارورته یا خلی عرب چور ته وایي خلی چېفا دی ووجونه چې د خوا فرس پروت ده او خلی عرب دی, دی وجهه چې د خوا عرب راته دی, دی, دی, دی نو دا دواړه نومونونه په ن کې ورته یادی خوا وچ د خوا وچه د خوا وچه د ی خوا وبه دی نو دی ته خالیج جو وي دا خلی جوونه ځکه مهم دي چې ډیرر هیوادونونه د سمندر للار یبل وصل کړي دغه وادونه یو بل سره وصل کړي نږدې کوي او دا کوم یو وادونه چې سمندرونو سره ساحلونو لري اغه په اقتصادي لحاظ ډېر پرمختل لري تجارتي دی زکه ته شپږ زر لاری چلاوه یو یو کنټ이너 پکې وړه په ډېر خರ್ಚو راځي او که د شپږ زر کنټ이너 په یو کې شته بار ک په ډېر خರ್ಚو راځي ل شپږ زر لاری باندې ډېر خರ್ಚو راځي نو څنګه کم کار اسانه کې ال ته اقتصاد ډېر واده کوي کانه نو دا د خلیج سمندر دی د ختیا دی بنگال سمندر دی د تفصيلات بیتاسه اټلسونو په کتابونو کې د جغرافي په کتابونو کې وو ګوري یوازې ځند ټوپک او د بم او بارود خلق مګنی ځن هم د جغرافي خلق وګنی هم د نظریي خلق وګنی هم د سیاست خلق وګنی تاسو په حقیقت کې معلمان یاستې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای انما بعثت معلما زو خو یو خون کې معلم را لګل شویم ټوپک خوار وخنی جنگ خوار وخ ضرورت نه وي وتنبا الله ازاد کی د کافرانو به ووزی او بیا به د نظام تاس ته پاتې وي کبل سوال دی که کلی دی که مساجد دی که مکتبونه دی که امنیت ده ک اخلاق دی ک سیاست ته د خوی راته تاس خلک اسن تاس درفات ک په پيې دی سم به و چلاوی ک نه پيې دی بل کافر واشه په چټ بدر سپور شلات بدر ک ایستوم گزار ک بر ته بیا خپل خپل پاشایي کوي خپل ورڅ دی وګوره خپل غلامان زنت روزلي دی خپل مكتبونو کې خپل کې خپل پوانټونو کې خپل تعلیمي او تحقیقاتي درسگاوي کې زنده ډېر غلامان روزلي که تاسو ځان په خبره پوي خپل نظام په خپلخه چلوول شي خپل کلي ولوس قوم اداره مسجد محراب مدرسه مکتب پوانټون وزارت مؤسسه دا به په شي او كنې به تاسو باندې سي لونی لونی ګرځي بل څوک برازي ار طریقه باندې شد نوړي وړي به څنګه چلې غوي نو تاسو مطالعه کوي کتابونه مطالعه کوي هره خوا ته ځ واړه واله کتابونه هم پیدا کې بس توپک د په وګ کچ کتاب دی په جب کې کتاب دی په جب کې در سره سات چېر ته سوور ته کېست چېرته پتابو ته ک نست چېرته موټ کې اوګار سفر وکو خپل مطاله کوي کتابونه هر چې پیدا کې اوس خوله طرریخه کاسانه شوي چې په یوه ی موبایل کې په زونو کتابونه چاول کې پ ډیف کتابونه پهواچ که سووری کې کل مرکې که په برستان کېکه د بانند د ناستې په هر حالت ک چې په زګونه کتابونه در سره ځ درسونه اوورېدي لهما درسون او درسونه وورې او کتابونه هم ګوره ژبزده کوي مختلف ژزده کوي که نو نو او تن ژې خ دا په اسه بازده ک پختانلی فارسیز دې فارسیژب پختوز دی کې اوب ک ترکمنزده کوي چتونونه ژب یو د بل سر د کول شي ولوکه محلي بیا ډیر وړی وللی ژب می... وي او چې چاته سان نوز د کول نوه د زدهېلس کالوکې خودهې شلو کالوکې خیر به خلکو ته ور رسیدي دغه په جواب به خلکو ته د خیر خبرو وکولای شي دغه په جواب کې کوم دي خیر خبري هغه په پیونی پوي شي په اسانه اوس رازي د دې ناروځي د وبونه زکه د ډېر تفصيلي بحث دي رازو بیرته وچته سمندرونو هم تقسیم کړه دا کوم سمندر و دا کوم یو اټلانتک سمندر دا کوم یو بحر الکاہل مرتوایي آرام سمندر او دا کوم سمندر سور سمندر دا کوم سمندر سپین سمندر مرته وای دی ماندی ترانه سمندر مرته وای دی داخله چارو پاتہ تخته د الجزائر و مغرب و و و و توركي. دا توركي او مغرب او لیبیا او مصر او سوری او ترکی دا ترکی نه چارو پاتہ او په دلار کې د کشتیګان شو ډوبېږي په د سپین سمندر او د ایجپت سمندر کې دلته ډوبېږي دا سپین سمندر کښله دی د افریقا له ورزی او د ایجپت سمندر کې د ترکی له خوا یونان ته چورزی دلته دا ګوري د د یونان ترمن دا ورکه سمندر اس راځي وچه دا وچه هم امدا ډول اول په دو برخه تقسیم شوی دی یو اغه برخه چې انسانان فکر نه واسي نشي واسي او وچه دا خو یخني پکې دیره دا کنگل دی هرڅه اغه شمال قطب دی او کته دی جنوب قطب دی چون حرارت المر د تکمو رسي نو د کنگل د انسان پکې گزار نه شي کولای یا دا گرینلند جوړتا وایدل یزين نور جزيره چې د قطبونو تنزدي پرتی ارغه باندې دغه کې یو تنسانان کېل شي وسی دی راځو اغه ته چې په کوم کې انسانان ووسی چې په کوم انسانان ووسی دا په 15 ګو مهمو برخو بنويش لښوې ده چې ټول لوی برخه دی آسیا بریاظم ده څه شي آسیا دی آسیا بریاظم ده بریاظم مرتوايي کانټیننت په افګړي ورتوايي انګريزي کې ورتوايي د اسا قاره هم رتوي دلو ی وچ هم ورته وایي برېاعزمې لو ی وچه دا د آاسال لو ی وچه چې دا دا کم بان چې زه کلم راام تااسې ورتهي دا د دی ځایه د سره سامنداره یونېداې د سره سمندانه دا د د یوننی د عاددنې نه داې د هن هیات په کځي د نور د هن نور هیوادون کو آسان دا می مار د او د پالو برما او بګلدي او د دا پکی داسې راي بیا دا ډول د اندونزییا پکې راځي مالزی پ کې را کللپن پې را چ پهې را جاپان پکې را د کوریگانان پې د لو و برخده پې ټوله راي داسې تر دی بیا داسې بیا د دیروسی یو برخه چې دی خواته مسک خواته دا بیا پاروپکې پایې کېږي او د خواته بیا زاخستانو بیا بله داسې د دا توکیه پې راي د دې اورال غرونه او زنګلون چې د بیا اسیا اروپا سره بیلې پروسیه کې مې د ترکیه راځي ترکیه به دلته یو برخه د استانبول د خر اروپا کې پاتې کیږي اخوته د ښځو عدالت د مرمرې بحر دی لنږدې نه چې به د بحر مرمرې ورته وایي د په سربنه یو کیلومتر یا یو کیلومتر فاصله د اروپا او د اسیا ترمنځ غېبنه بي بیا پُل تړلې ده اسیا او اروپا د پلل لري وصل ده استنبول په خار کې بیا د سړي بيرته د مدیتراني غار ته د مدیتراني غار نه بيرته د سر سمندر ته ځان راسي بيرته د ادن خلښت ته راسي نو دا سیمه دا تر ټول لويه وچده او دا د اسیا په لويه وچده منغو تاس هم په اسیا کې بلکې د اسیا زړې یو منغو تاس د روسي د خطه خو ټول د سايبريا او توي برفستانو نه ځکه انسانانو نو کم انسانان دوسې دو فرصتونه فکرې نو ودانه و چې د پاسیا کې هغه تقریبا دومره لرونه د سورتګوري دا کمزره چې ذاته اومه داس نو چې زړې وګوري زړې بیا افغانستان د جامو غتاس ورکی زکه خو اقبال وای آسیا یک پایکری آب او گل است ملت افغان دران پایکری دل است از کوشاد او کوشاد آسیا از فساد او فساد آسیا آسیا به یخاور خاطی یو کتل ده أو افغان ولسمې دې زړه ده که دا خلک آزاد و دنیا ما آزاد ده آسیا ما آزاد ده و آرام ده, ده. او په دې کې فساد جوړ ک بي امنيتي جوړ ک نو دې دنیا خلک آرام و نه او د دې آرام نه دی ښایي وازه تکلیف نه یو دې دوی هم دې یو روح نه آرام ده له مونږه نو وچه یوچا دا کموچا آسییا د آاسا براعظم دا دوین بهازم دی خواته بیا اووبوره دروسیې برخه او دا بیا داسې ته د پورې او داس د د ژله تارکخ پهې تنګي په باندې اویر ته به داسې دطرانې د سمندار باندې بیر ته د تکیې د ممرې په بهر باند را او بیر ته په دسیمه باندې داواې داغه سیمه بیا چټول د کم ځای او <سؤال> اروپا اروپا وي مملکتونو بنويشلې د پای کې مثلا برتانیا بیا ادلته د بیا فرانسې د بیا اسپانیا د پرتګال مې المان او د غسیمته بیا شرقي اروپا وايي د غسیمته غربي اروپا وي د غټبي منځنۍ اروپا وي د دې د شمالي اروپا وي د بډې رساله درې ملو یو چې چې د ګوري بیا انګور دی وګي په شکل باندې چا یې انګور خوشاله انګور وګې مليدلای کانه را سره د پلان وی ډابل وی چې څنګه خطر ازبه نه راښوي د مدیتراني سمندر نه مخ په جنوب د شمالی اطلنټیک په شرق کې او د هند دی سمندر په غرب کې او د سری بهيري په غرب کې په دې منځ کې دا یو جزيره دی لوې جزيره چې د سالور خوونه وبوي حاته کړی دا د افریقا ده او دغه دي سمونان ډېر مملکتونو په افریقا کې مصر افریقا کې د لیبییا د تونس د الجزائر د مغرب د صحرا د موریتانییا د مالی د مسودان د इरिटرییا د نایجيريا د نور ډېر مملکتونو د چې جنو کې خارصم سمونان دی ځینې کې بیا سمونان او پاکستان شو اسې شان شويږي اسې شان کړل شوی دي روان له خوان د دې په کې نو دغه یو دا کم زايده افریقا ده د خوا ته بیا څلوړمو لوي اوچا د امریکا د خوده امریکا اصل کې دوه امریکا غانې دي یو شمالي امریکا ده چې کانادا او امریکا پکې ده د امریکا متحده ایالات پکې دي د اوباما د وبو امریکا یو بیا جنوبي امریکا ده چې هغه کې بیا برازیل د بولیو د پیرو د کولمبیا د وینزویلا د ارجنټاین د چیلی د اوروگوای د ته هټو غاړو د مملکتونو پکې دي د جنوبی امریکا کې او د دې دوه ترمنځ شمالي او جنوبي ترمنځ یو اته نه واړو واړو مملکتونه نور نه چې یو کې مونږ تاسو ته ډیر مشهور شوی داغه کېوبا دا کېوبا چې کوم ځای کې ګونت ناموده او د مونږ تاسو مجاهدین ورنۍ الته ور کې بندیان کړی چې اصفات دي الله دی هغه په خیر سره خلاص کی دوه نارن خلق شدس ځای کې بندیان کړی چې لسلور خو او بور نه تاویری چې نه کشته لري نه تیار لري نه شي نه د ټیکټ لارې پیدا کی ته یوه ضدار باندې دلالت <سؤال> کوي ځکه دای کوله شخپلې خاورته خو دې د نړۍ شالتو <سؤال> ونس چلو یره باندې بس دځکه بند دي سمندرونه کې بند خالي له هر اخوان نو کله امریکا ټوله یوې حساب کو شمالی او جنوبي ټوله ورته یوی حساب کو نو بیا اول له یوچا اسیا دویمه افریقا دریمه بیا اروپا او سلورمه بیا امریکا او کله امریکا غاڼه ورته دوی حساب کو نو بیا سلورمه شمالي امریکا او پنځمای جنووب امریکا دغ ټپو چې بیای خوا ته ش ک دا د اندونزیات تر څګ دا ااسکاریا د استلیا خوی ته داس معلومیې زیین ک چېره دا به چېرته اروپا سره ندي غ بیاو سره به نزدي ځکه چې تړون کې وررسه دي په نظام غې کې ور سره دي په ژبه کې ور سره دي په لباس او فرانګه او په دی او تمدون کې ور سره نو دا به د اروپا کمه برخې داس حال چېنا دوته لمونږ سره نزدې پر کې اروپا او امریکا ته د دنیا په بل سر کې دي د دلته دي په داسې سیاستونو اي سره یو دي نو استرالیا هم غربیان ګڼلای کیږي ی خلکو په عام ذهنیت کې داسې حال کې چې د موقعیت په لحاظ دوی په شرق و دي په داسې ژبه یې موږ د دیني موزابدي موږ د فرهنګ او کلچر د موږ د निजामي سیاسی سیاسي او اقتصادي تړونو نه دي غرب سره دي نو استرالیا کسم په شرق واقع ده خو روابطي او تړونو نه غرب سره دي استرالیا به هم یو مملکت ده هم یو براعظم ده هم یو مملکت دا او هم درازم ده نو دا دیو چې وې شو, ترطول ترطول دا دا دا شو اوس راځي په دا و چې کې دلته څتر ټولو مهمه سیمه دا څتر ټولو مهمه سیمه هغه اسلامي نړی اسلامی اسلامي نړیبه دا د ګوري په دې او بو کې یو بل شی مننه پات شو اوس اعاده کوبه وایو دا د سمندرونو په تقسیم او د حبوب په اهمیت کې یو وو نقطه دا سې دی چې هغه ته سمن ګ ورته سمن دا ګ خ ډیر مهم سمندرونونه ک سیاست و تجارت کې خ ډیر مهمی ځکه مهم وي صدلته د مملکهونه په کمه فې لې سره ن دی کړي ډیر سانو ب یو بلته تجارت کویشي را پلی شيځ کې سره ن کړ سمنونه سمندر خو په خپله داسې و چې ورته ند بیا ډیررو بلا خلاصې هم دغه سمندر د ته میدانایی ده هم دا دته پارټللی د هم دا د ته سرک د نه پول غواړ نه پول چک غواړي نه ری غواړي نه سنکاري غواړي نهواورول غواړی نه ترمیم غواړي نه خرچ غواړي بس ما کشتې پایدا کوو پهی و روان شه که میدان تی سفر کوي نوومه ووسیل به جوړی که د موټ للارې سفر کوي څومره بهلاریواړئ چو غااخې ب پرې کوي ومونه پونه به جوړئ څومرهادی به کوي څومره بهور ته ذرب نهښوي کوي سمندر بیا دیو شه مکواري بس ما ځکهشته پیدا کوم نور په روانش دغه سمندري تنګچې دي د دنیا په تجارت او په سیاست کې ډیر مهم دي او په اسکریت کې او په निजामيګري کې دا بیا تر ټولو ډیر مهم دی ځکه سوچ چې د آمد په لار باندې کنټرول لري هغه سیمه هم ساتل شي همي خرڅول شي ووم ډیر مهم تنګيدي چې دا د الله په فضل او کرم باندې ټوله د سمانانو په خاورې کې دي یا په مکمل ډول یې واخوا کچرت دغه تنګي او دغه مملکتونه واقعا د اسلام د حکومت لاندې راشي او د مسلمانانو حاکمیت الته راشي په بیا په ټوله دنیا اول تنګي پدیزه کې د جبل الطارق تنګي دا, دا جبل الطارق تنګي شهم امریکاګانی هم اروپا أمریکا شمالي اطلنټیک لري سره وصل کړي دا ټول د امریکا تجارت دا ټول د اروپا تجارت کښتي پوځي وسایل تجارتی وسایل دا ټول نزدې د دې تنګیل نه چوي خوتي مراکش یی تنجی خارد او بلې خوتي جبل الطارق بیا بلې خوتي اسپانیا دا دلته فقټ 14 کیلومتر فاصله ده د اروپا او د اسیا ترمنځ 14 کیلومتر فاصله ده او مسلمانانو هم د دې تنګیل لار نه اروپات او غلی او التیچه اندولوسمانیا ته سوا کال حکومت وکاو. اروپا اروپاتی اسلام خپور دا تنګ دلته د خوا ملاتې ممانان د خواته ممانانو بیا اوس خواې تن کاافان نی ولا نو دا یو تنګه ډیر دی. مهم تنګی دی ځکه چې د ټول اروپان او د اسانه چې امریکا ځ ل لاې به ووزي او د ټول اروپه او د مریکانه چې څ راځي د دی د لامه راځي مهم ترین سیاست سیاسته اقتصاد ک تر ټولو مهم تایر را لري جبل تارک دی دایم څنګه چې دا ورونو هغه دلته راځي د دی سویز کانال دی د دی سویز چې د سیناپ کې په مصر کې تیر شال ا ماده ول څه باندې سل کیلومتره 100 کیلومتره په شخوخه وګدوالې لری کانال سره بهرای د سره یا د اسپین بهرای سره وصل کړي او د دنیا د اوګدو اوګد سفرونه اعلان کړي د هم د مسلمانانو د خوتم سینا د مسلمانانو د خوتم سینا د مسلمانانو مصر د مسلمانانو ومنه دغه ی ملاقات دو ولای په منس کې د کانال سره بلیل کړي دي او څګ سره بیا ټوله دنیا یهدان را ټول دنیا نه دلته په فلستیم کې ورته اسرائیل جوړه دا ملات تر چې د دی ې ب غه او کنټرول را شي نو داهنندې مسلمانانو پهواک کې ده چېم دلته واقع اسلامی حکومت <متحدث> ته اسلامی نظام را شي بیا خوبی د دوی اجت ک نوړی ش را وړ شي متوجست ورته نو دوی زګ پدغه سیمه باندې د دته د سیا غلام مرتد د دینه خرڅ شوی رزیل سیکولر خلک دلته مسلط کوي تر دلته د مسمانه حاکمیت رانیش په دي خپل خرابانی او کاف ایران آزاد چې څوړي او څراوړي څوک بیا یو څوک راوړي چې څوګي مخاونانه نه ولاشي دریم تنگای بیا دلته د بابول مندف تنگای دی دلته دی او د ریټریاتر منس ریټریه هم د مسمانه مملکت دی اتيا في سد المسمانان فقط شل في <تصفيق> سد كافراندي ساهل دا شل في سد يسهل بدي اتيا في سد المسمانان بني حكيم دي دا بابلمندب تانغاي دي دا 15 كيلومتر فاصله فمنسك بيزين الجزيره مشتا دا 15 كيلومتر العرب دي افريقيا وصل قراي يا حبشي بل تنګای به د دغه ورونو د د هرمز تنګای دی چې ایران دی عربی نړۍ سره دی خواته دی خلیج دی وهدون سره دی امارات سره دی عمان سره او بل واسطه د سعودي سره دی دوه سره وصل کړي او د دنیا تقریبا 30% د تیل چې ټول دنیا ته پېټرول تیل ورځي 30% د تیل د دغه سیمه نوردي د ایران نه د کویت نه د عراق نه د سعودي نه د امارات نه د قطر نه د بحرین نه د عمان د دې ځای نه راوځي د خلیج ته د خلیج نیمه دی هرمز دی تنګیل نه راوځي د بنی مریکایان د دلته بحری اډ جو وړه کړی د کشتتی ولاړوي چې تېږ سره تیری د دو د کانټر لاندې لا دور تنګی شوه تنګه او شپان تنګه د بیا دوړه دلته په ترکې کې دا تورکیا د دلته دا د پاسفور تنګی پاسفور تنګی او د دردنیل تنګه چې اروپا او آسیا دلته پستانبول په خار کې وصل کړی دي تلیلند د مماري بحر دی سر باې یو ته پول د یو خوا نزد د سره دې خواته سپینه بحيره دی تورې بحيره سره وصل کړه ده د لوی روسي تورې بحيره تر واتلې ده دی خواته اوکرين تورې بحيره تر واتل تورې بحيره بیا د مرمرې د تنګیل لارې نه سپینه بحيره سره وصل شوی سپینه بحيره لارې بیا اطلانټیک سره دی خواته د سری بحيره سره او د بحر سره بحر الکاهل سره وصل شوی د دواړو تنګي د نخټي بیا دلته دی سیمه کې د سمانان زکه ترکیه د سمانان په سیمه خو نپلي د شالت سمانان ته باندې شي اغ ته به داسې نظامونه او چلې کې چې کفر سره غاړو د اسرائیلو سره ملګرتیا کوي دا ډوډر څنګه ده ته او 300 و هم څنګه به عدالت د مالکات څنګه عدالت چې د ماليزیا او د انډونیزیا ترمنځ ده او دا به ډیر مهم دي ځکه چې د نیوټرل چین دی بهر الکاهل نشته څونه کې شتي راضی دی خو ته کدي جاپان دی کدي کوریاګان دی کدي فلیپین دی حتی کدي د نیوزیلند دی دا ټوله کښتي د سمندري تجارت به راضي داسې د مالکات د تنګیل لارن نش اندونزیو او ماليزيا سره به له راځي خلیج ته خلیج بنګال ته د خلیج بنګل نه به عرب ته به خلیج تورزي دلته خلیج عرب ته تیل د دې سنوري او راوري شې وروري او شې راوري یا د بابول منځبل لارن سره بهري او ويا مدتراني او ويا تور بهري ته او ويا دغه د د تنګیل لارن اټلانتیکا او امریکا ته نو دا سیمه دره مهمه سیمه ده د ټول په اقتصاد تجارت باندې او باندې دا سیمه مهمه دا. او په دی کې تر ټولو مهمه نقطه چې دی دا داسې دا دا دل ک دروازه چې د دروازه چا سره دیشا پوه کې وتلونه وتلبم دی پوهه دوی په دې سیمه کې چې د رازیه ماشتاستمو ویل شي دلته یو کشش پروت دی یو کشش پروت دی چې هغه کشش کافران ځان تراکاږي دی د دغ احمد باندې دی دوی وایي چې مسلمانان یو عدالت حاکم شو اسلام او شری قانون ته واج اختیار حاکم شو واکمن شو او مسلمانان د خپل اختیار خوندان شو خو په دې دروازه کې م چې یو سره کې ناستره او په دې دروازه کې م دې یو راکټ سره کې ناستره او عدالت هم کې نو بیا خو د دنیا حرکت فلج بیا چې دروازه دې په مخ اور وتره لکمه لاري برازی دی د خو په زرګونو زرګونو په یو یو کېشته کې دوله زر فوزيان و دي يوار يوار امریکا يعنو. او یو سمندری اړخ سره فینز کښې چې سر یو ځای ولاړی اتل زره په سمندري او دا ټول دیم د ولاړونځي چې دروازه د چا په واک کې هغه به د اتلونو ته اجازه ورکړي زکه خو دوی دلته د صحیه نظامونو حاكمي د سپاتشاهان رئیسان سیاسی تنظیمونه احزاب نظریه د ته حاكم وزرورو رییساتی شګه دلته اسلام تمځال ورنکه چې اسلام د نافذ شي ید مسمانان د تخپل نظام مخپل حکومت جوړ کړي او هغه سوق جدیدی سم دي ازادۍ د خپل واقعي او د د ثروتونو يا د زمه د زمه په سر چت 88 د د اسلام په ګټه د استعمال توقور نکې یو په خلاف باندې بل ملالي شروع کړ تبلیغات شروع کړی دي قسم ما په کار اچول دي 400 دلته د ازادۍ والا خلک د آزاد ذهن او فکر خلک د استعمار د تاثیرات او آزاد خلک دلته حاكم نشي او خپل غلامان وسه دا ولې کله امریکایان راځي دلته دیو پارټي ملاتړ کوي کله دیبل کې کله انګريزان راځي فرانسويان راځي موسسي راځي ټنګوني راځي تیاری راځي کښتۍ راځي فوزونه راځي بانکونه راځي مشاوري ناراضي او دلته د خلکو ملاتړ کوي او دوی باندې خرچ کوي دا ولې کوي دا زکه چې دلته دی د مسالح په دی پوي دي اصلي ټکي خلا بل دی هغه وسټر توایم چې ولې مهم دی اوس <سؤال> سرازې تاسې دلته د اسلامي نړۍ چې اسلامي نړۍ کمزې ته ویلای کی اسلامي نړۍ دې ته ویلای کی تاسې د دې استرالیا د شمالن داسې د دماغ قلم ته غوړې شې څنګه تیروم د استرالیا د شمالن داسې راځي د ماليزیا او انډونیزیا داسې راځي بیا دې خوته حته دا تایلند کیم سره ماناند دی تایلند دی خو ته به برما کیم سره ماناند دی ډیر تکلیفونو او مصیبتونو کی دی بودایان خلکونه بنگلاديش سره ماناند د په هند باندې زړه کاله سره ماناند حکومت کړی دا او د اوس هم تر 200 ملیون زیات سره مانان په هند کې دي یواځي اقلیت په هیڅ یواځي مسلمانان په کې دونه دی چې د ټول افغانستان او ایران او د دې غټ وړو زین زین مملکتونو د ټول نفوس راجمه جمع کې یواځي د هندیا اقلیت په اندازه نه کیږي خو ال تولي آرام ولي غلي ولي خاموشه هغه ده چې به حصہ کړی دی په حصے په چکاری ورته شوی ده همکه ماتهسته و لیکن چې هغه یوار مسلمان به حصہ کې به خپل کثار کې و دلته فقط 2 میلیونه کشمیریاني اغه هغه نارامه کړه ده خو په دو کې دنه 200 میلیونه مسلمانان دي خیر خیر ده خبره نشته ول ځان سره هم رنګه کړي هم فکر کړي دي ځان سره اخته کړي د دنیا او مسوفیتونو په دي شانو بل. نو دا هینده او دغه ته بیا د سیمه چې سینکیانگ شو ورته لیکل ده. د د اصل کې د چین برخه نه ده د دې مسلمانانو برخه د شرقي ترکستاني له قشقرد بيکي قشقرد بيکي اورمچي د بيکي ختند خوتن د د مسلمانانو په خاني خارونه شرقي شرقی د تهويلي د بي چينایانو له شلمي په اړه په منځنۍ وختونو کې وني و له وخت نه دا تقریبا بياتيا کلمه کي د دولت نوم په باندې بدل ک شرقي ترکستان په وخت سينګ کېنګ کې ځکه د چينایي کلمه ده د دوو ټکو نه جوړه شوې سينګ يا شنجان معنی ده نويزمکه یعنې موږ نويزمکه وني و د د غربي ترکستان روسانونه او شرقي ترکستان چینایانونه کنده ټول یو ترکستانو همسمانه مملکت به دا قزاقستان قرغزستان اوзбекиستان تركمانستان ټول دا سیمه داسې مابشه ګوري داسې دا داسې د دا قزاقستان د همسمانه د ترکیه د همسمانه د کریمیا جزيره چورته د اوکران سره شدي تور د هغې تر اوتل د همسمانه چې کل د اوکران روسانونه او بیا دی د ترکیه د همسمانه د دی دګوریا، الجزایر د مثلا د نیمه افریقا د شمالي افریقا د بیل مصمانانو ده، بیرته سودان د مصمانانو ده، بیرته داسې رازی اتوپیا د کې د مصمانانو ده، اکثریت مصمانانو د ایرېټيريا، بیرته دیسې متراش، نو چې په مجموع کې دا په بنټرکی د کلمبیا داسې باندې نو دی ودان نه نړی مغزړی ځای جوړی. امریکایان لګلری دي هم نو اوس راځو هغه ته دا چې دوی ولید د د بزای د نیول اپ تلاش کې دی او کل انګريز ورته لدی زه راضي کل ورته امریکا او کاناډای لدی زه راضي کل ورته روسي لدی زه راضي اروپایان ورته لدی زه راضي دا ځای کې څه شهيدي شو دوی ورته راضي که دې اهمیت د دې دنیا صنعت او تجارت او اقتصاد دا چې د زیاتره په ترانسپورټ او په معدن او په دی باندې ولاړ دی معادن چاخه د پېټرول مادن ده کډه د ګاز مادن ده کډه د میسو ده کډه د موس پنه ده کډه د تیلاو ده کډه د لیتیم ده کډه د نور موادو ده طبيو کیمیاوي موادو ده, ده, منز منز ده دي دي دا سیمه د مسلمانانو په دې ده د دنیا پینځش پیت فیسه د تیل ټول دنیا د چې د تجارت یا يو بل څه د رسیدنې را رسیدنې وړنې راوړنې لار شي دي هغه درې یوه ده هوايي یوه ده سمندري او یوه ده د وچه او دا درې وړ د ټوله دنیا محتاجی په درې وړو کې مسمانان او ته ده مسمانان ته محتاج دي په دې معنی چې کله د امریکایان یو چین چين تر وړي د مسلمانانو لفاظه براتی ریږي ممانان اجازه ورتهرک کې راتیېږي به که نو خ دا پهغ صورتت کې چې ممان خپله وااکمننی ولري که نه د دوی د منږ لاسونه را ې جوره د خپلو ملتون و چې دلته ته وااکمن چې د افظان بیا د تا په اختیار کې د د نولی قانون په اسم د تا وااق باید پهې وچ لږي نو ته بیا دما تیرمې کوې باید ته په مک وااکمن نه چې په کې د ما تیې نه کې که دغه چ موواړو امریکا ته لېږي کاړ لږي نو د ممانانلوفضه بهتیېږي که دغه افریقا یو وواړ چې روسی ته را یا د اروپا اول شي اوس افریقا ته یا د اروپا اول شي اوس چينتراليغي یا د استرلي اوس اول شي اوس روپا ته یا امریکا ته ليغي امریکا او کاناډا اوس اول یا استرلي ته ليغي یا روسي ته ليغي نو په هر صورت معنی بده سمانان لفاظات يري اغه ويش پزما کدلته سمانان حاکم شول د دوی اسلامي حکومت شو او د غلامين نه ووتل دا خو نه بیا فزان د کنټرول بیا خو بزله د اجازه اوس مه بدماشي چليه اوس سوچ د پاسپورت او د یو نی ملک فوز را ولم دی چا په وطني ورغزوم کور نیسم ما نیسم نيسم دفتري نيسم خزه پسپي ورداړم انسانانه نيته بنديانوم ستري ورتړم څو مختن نن کې دا خلاص کېږي د پاسپورت او د ویزه پختنن یو خو قدلته دوی حاکم شو به ما نه پرېدي بیا خو په صبر را سره کي بیا خو ټیکس وړي بیا خو پاسپورت وړي بیا خو ویزه بیا خو مناسب تعامل وړي نو باید دلته پزما کوي دوی حاكم نشي يدوي مخاوني ولاش او تبلغات باسيو شي دا بدخلك دا بدخلك دا نافوه تبلغات البسيوشي ترصيد دي دوي دا دا, دا, دا, دا دا عياد دي دوي دا نظريه داخل كنت هم بداكارشو یا د انتقالاتو اغه زمکره لاره ده د بیا دسمانان ولسموتيره شي کدا روسان یو څه افریقا ته لېګي م دسمانان ولمز کوي را لېګي کدا افریقا یو څه روسيه ته لېګي یا د افریقا یو څه اروپاته لېګي یا اروپای یو څه افریقا ته لېګي یا اروپای یو څه چین ته لېګي یا چین یو څه اروپاته ور امریکا یو څه پورې د تاریخ پورې په سمندر کې راوړي او بیا د اروپای لاره نه پوه شي کې بیا راځي ځکه په خلکو به خرڅي په لاره کې کوي او یو څه بکری یو څه ریبی یو څه جوړی یو څه صادری نو دا بیا د مسلمانانو لپاره که دا استریا یو څه علیه اروپا ته یا افریقا ته یا روسیا ته د مسلمانانو لپاره نبی هغه شدل ته مسلمانان, مسلمان مسلمانان حاکم شو اسلام حاکم شو اسلامي نظام راغ او شریعت تدبیق شو او دا ولسون د اسلام د حکومیت لاندې راغ نو دا خو بیا د منکر ورو نه دلته بیا د داخله حکومیت تعریف نه وستا دې بدبخته ډېر معلومه زکه خو په یو یو فرد په چاپه ورغورځي په تور شپکه په تور زنګلکه په تور سمڅه کې تنه یو مجاهد بیچاره ودی امه غلطه مختلف وسایل الله رپیدای کی تخ په دې پیښه زموږ خو پنیمش په دنيمي بچي د شپې په وروالو زیورشي حالت هغه شهید ویل هغه وي داخو نن یو د سبات وکي به بلو ډيري بلو د نظام قائمي او په افغانستان کې خو دا تجربه مو شو به ما راتیم جوه اسلام نن تطبیق کوو حدود یې مولاد من دا دا منبر او مدرسې او محراب تر څنګ وزارت او سیاست او سفارت او دام وکولې شو د خلکو قوی کید د موږ د غلامان د ځنه وګونه پیتاوي یا شړی یا سیاخلي یا مسلمانایي بیرته نسیت ورته کوي سمای او کدا سم نمشي درات موږ نسبونه سمای ځکه نسب به بده وای کتاب به بده وای مکتب پانتون به بده وای ته خو نسل به د مال الله سو باسي. باید نو د دې د حکومت پر نهودلې شي ټول دنیا باید ورته اتحاد وکړي په دې سمه کې یو اسلامی تحریک هم نه حکومت ورسي نه د انتخابات و د ګندلار نه او نه د جهاد د مقدس لار نه دې لار نه هم دلته حکومت باید ونه لسیږي نو دا دې سمه کې للار چې د دنیا خلک یو بل ته څو راکړه ورکړه کوي نو چاته به محتاج ودی زکه چې د مسلمانانو له خاورې تیریږي او درمه لار چې سمندرري د او تر ټولو او مهمه او ډیره موواثره او د ډېر ل پررااخه پمانه ته جارت لاره ده هغه کومه لاره. سمندرې سمندرې لا سوو تنګې دي پ کې دا وواړه دی چا سره دي پوسه وکسانې بس پوسه و وقص... بس وکسان ورته ک وي پلار هم نه شي تې دی خواغ وای چې دلته دا اوس واپانې شي باید دومر مرتبہ غو نصابونو کې باید اسلام تاثیرات ختم کو <تصفيق> میډیا او تلویزیون او اخبار او مجلې او اخلاق او مود او فیشن او کرکټ او لوبي د دې لرانه دوه بی احساسه کوملیک د دې شنه توجه بلخ وته ورواړو تاسو ګوري اوس په پاکستان کې دوه ملته تر ټولو مهمه قضيه چې شغرځول د نن صبا کرکټ لکه کرکټ چې به لوی افتخار دی افغانانو یو څول نه د غیر بیسواد امتحانونه کې ناکام شوی لوفران بس دی لو غونه ملئه تلان جوړ کړی ملئه تلان او په کوم ورځی چیرته لوبه مو بغټلې به په اوره ټول افغانستان کې ډې ورته سورنی وی دولو نی اټونو نی لهر ترا وتل او دومره لوی قزياتي جوړ کړی ته به چې بدر غزوی غټلې او حقیقت به څه شي در څلور لو فرنده در څلور نور لو فرانه سره د ورځي لوبه کړې د شپې په وټل کې بیا بیرته سره وزه شراب څکلې دي, دي دنجونو سره بیا مغلطه 아이شو عشرت زندگی تیر کړی دی د دې شپې په ای شنو نکړي دا دې کومهاله او مسارف ثوربنيکي په مليونو ساعت وخت دی دوی لوجن دي مسمانان وزایکي په مليونو ساعت مابل ورزم په درس کې دا مثال وایي ګوري که څه فرض کو کدا فرض کو چې د موږ په دې افغانستان کې یو واسي یو لکسان کرکټ کوي کوڅه مکتب لا راکلي یقیني د لسل کو بند ازیاد زکات بین ملي تبلیغات او داخلي تبلیغات او دی حکومت ملاتړ په خاطر د دې قضيه تر شا ولاړ دي چې ځوانان د راکیټ نه کرکټ ته راوګرځي راکیټ د په اوګه کول نه نه کرکټ سوټای په لاس کې ورکي په دې باندې مسروفوسي دي زه په خپل دکانو وګرځیدم او په ختنه مې کوله چې د وسایل په څو خرسي اندازه بلکې تر اوسط هم کمزور اندازه په یو کاله کې یو کرکټی لباس د زند پر برابرۍ ته څوبړې دي او که درې لړګې دي که ټوپې دي که لباس یې که جاله ماله یا هلمیتی کم تر کم دو نیم زر افغانهی کهیوی کالکیوی. چه یو لک کسان لوب تزان تایارهی دو نیم زر زرب یو لک. دو نیم زر لک شو کان. دو نیم زر لک افغانهی ده افغان ولس ده پتش بانی مصرفی گی؟ یوازه ده کرکت پا لباس بانده. ده دو نیم زر لک باندې چې غر سوره که هم سوره کهییوی بانده. بدې با باندې چې چې بندونه جوړ کې بدې با باندې چې لارې جوړ کې بدې با باندې چې تعمیرات جوړ کې مکتبونه جوړ کې په هانتونو نه جوړ کې بدې با باندې صنعتونه لابرطارونه جوړ کې دپې باندې کې د ونیم زر لکه خو یازي د رښتښت د لباس دی دا چې بیا دا بلكون نه بلکه ترملونم د اوړی او دا بیا څو نه په دې باندې مصرفي څو نه چې یازي یو لوبه د دوه ساعتو لپاره روان ای د دوه ساعتو دی پاره او یو میلیون انسانان په افغانستان کې ګوري اے مصرف کړي دی قانون ته دی قانون پرې خې مکتب ورته مکتب پرې خې پونتونی په ورس پونتون پرې خې دکاندار دکان بند کړي ورته په ورس خاموشي ټول کارونه بنې چول بس پراخ پرااتی تلویزیونونه ته رادیوګان غوګوته نیولې همداسې ده کنه موږ تاسو قوي ته پستر ګوویلو کنه دا اوس خو چو فقط یو میلیون کسان د 10 میلیون نفوس نه یو میلیون کسان د 20 ساعت ته لپاره دی لوټه زانو زګاری نو یو میلیون ضرب 2 20 ساعت 2 میلیون ساعت وخت د منګ کرکټ یان راند چټي په لوغه باندې خولي د خرسولو به 2 مليون ساعت وخت تباک په 2 میلیون ساعت باندې چی غیر 2 میلیون ساعت کار دا خلا دی مې ور زده دا به چ وي او دا به ټول کال وي نو په میلیارډونو ساعت وخت مې غوئی ته باکی ولی دا لوبه دا شیطانی دا لوبه راته جوړ کړی دی په چې د دې مهمه قضیه مې مسروفه ساتي دې ټکونه چې دا ما مخ یاد کړې دې دومره مې مسروفه ساتي او ځوانان دې منځ اسلام لپاره کارونه کوي یاخ به حس نشي ولوبې ګو بیا ورته وګړيګا کله و پایله لا همスタイル کې یو کډه وګټله غټل درته غډي او مجاهد به ترهګر هغه چې ځان قرباني ځان ټوټه ټوټه کوي لږه تیري تند تیري د شپې مزلون کوي په غرمو مزلون کوي د دوښمن زړه ته ځان ورسوي ولته زیګر ټوټه ټوټه کوي ورته هغه به ترهګر هغه به ناپو هغه به د وطن دوښمن هغه به او دغه چې لو پهبانې اخه او... دی او په میلیونو په میلیاردونونه ساعته او و د م سامانانو ځای کوي په میلیارو ډ ځای کوي او ګټ بیا ش ده چې د هر ور د افغانستان د کرک ټیم هر او ورځ لووببه وګټ افغانستان په کارزو کې بهبه ډیر شي فصلونه به او سره زیات شي سرکونه بهور سره ترمیم شي کتابونه به اوور سره چاپ شي ریاضی به د خلکو ده شي سانس کیمیا کې به په مخب وکړي په حالکې سره تونونه او تجارونه دا اوور سره وده باره ننبه ور سره ډیر شي फायदा به څه شي شي फायदा خو د 10 وای مړی شو چې البته یو لګ ډول پیدا کی په خوانی وبیا یو کورن د دوبۍ کې وخل او البته البته هوسرانی کیدل چې راځي د البته هوسرانی کید دماغ خو ولستہ با کراته دل ولس دا د دې د دې چې جهاد ته د مهمو قزایا وته د ځوانانو پام وانه وړي د باندې دوی د خلک مسروف کړی دی نو او دا ټول د مسلمانانو له سیمه ځکه دوی په دغه سیمه کې نه واړي چې جهاد او مجاهدین په یو شکل کې هم پاتشي ولی وایي ځکه مجاهدین د سیمه لمغ نه ازادایي چې ازادې کړه به د غلامان د جاسوسان د منګ په حساب او په فکر او نظريه باندې لوی شوی سیکولر خلک چې د دین دښمني کوي د نظام نه پ کفر په طریقه روان کړي د به دې حکومت نشي کولای بیا موږ به اجازه تک دا به نشو کولای مونکي څڅ غواړو دلته تطبیق او څڅ غواړو دلته عملي کو څڅ غواړو د 20 څڅ غواړو دلته راو دی خپل من سر حساب کی مخنيوي کی مزه که بعد مونږه دلته داخلك پریندو نه تقویته پریدو نه جهات پریدو نه ته پریدو کتاب پریدو نه رادیو پریدو نه اف ام پریدو نه مزه او څرغت څوګه په خبره پیې یا وښړو یا وتړو یا باندې کو یا ووجنو یا تذلیل کو یا بدنامه کو ترڅو چې د راتلونکو نسلونو او د ځوانان د د دې پلار باندې لار نشي او دغه مهم اهداف درک نکي متوجي یاست نو من غو تاسو ول جهاد کو یو هدف همدار چې من غا خپل حق باید تر لاسه مونږ نهخوا وطونه نیول شوي مونږ نه خو اوکو متونونه ل نیول شوي مونږ نه خو خپل خاې نیول شوي د مونږ ووا پردا شوي د مونږ په ننس کې پردي مفام دي د مونږ په کتاب کې پردي مظامین دي د مونږک په پرړیوو کې پردای نظام د پرین ادبیات دي پری خبرېدي پردی نظر یاد دي د مونږ په بانکوو داراتو کې پری قوانین دي مونږ خو دلته دی اضاف پر زیې حث بې ماز استعمالیږو بس کررکټ هم ګډی نور ایچ کمال مونږ ته نه را پرې کمال نه د دن نه د دن دنیا. امریکایانو دراتقنه ورسې چې د تعلیم څونه بد حال د په افغانستان کې کلم داسې بد حال نه دی تر شوی دوه لسم ته به ورسېږي املا به نشي لیکلی سن فارغ شي املا به نشي لیکلی انتون ته بل اړ شي خو د پیسو له لارې بل اړ شي د پیسو لارې به کامیاب شي د ډاکټر دا نوم به ورپوري شي چې بیرته راشي په هیڅ به پییګنه ځکه چې هغه ډاکټری په پیسو اخیستې ده کړه خو نه ده مخزوت خو نه ده راغله کوي دغه ډاکټری یواز جن پره راغله ده څه په لا پوسټرانه نرته مخزوت خو نه د ورکوځي زړه مخزوت خو باه ورکوځي کی شډي ورته ویلی شي ویله لکه شم ته چې سره ویل کی داس ورته ویلی شي دغه په پیسو غټلید دغه بیا د دا دارو په ځبان زهره خلقو تل کی دغه بری خلقو قاتل وی بیا ذکر مكتب خراب پونتون خراب په پونتون کې عشق فشک بازی فشن فشن بازی ډله ټپلی سیاستونه دا, سیاستون دا شین تبقه و مكتبونه نصابونه په باندې پر دې مساله تاول د سواد او استاذان په کې مقرره ول ما ځکه خپل نوم لیکل شي ممزکی یا وکیل خپل واند یي چا هر ده یا غصیمه د کنټرول خپل خپل واند مالته دي په میاش کې شرایط شوي ممزاو برترا شي خپل تنخوا وخ لينور ک مکتب بند ودی دیته یي خلکو د نکړه د یشتنی تنخوا پوره ورللی ول ولی زکه دادي ما دي قوم ما دي سیمه دادي دا دا مار بکی دادي دا دا ما د پارتي صلاحيده دا بیا انتخاباتي کې ما ته وټ راکي د ما ته کمپاین کړي د باید د وس معلم ک تعلیمي د موږ تباک تعلیمي سيستم چې سبب د موږ ټول تباک نسل را تباک راته د بیسوادانو نسل را ته د تعلیم یافتو په شکل کې را وېست نو د مخمني جفای د موږ سره وکړي د یوازې د ضرورتونو نه یو ضرورت ته چې موږ ولی جهاد کوو د چې د عبادت د الله حکم دی د شريعت دی فدي بركه ما ان شاء الله خبر بالدس كي وكو وسبي بسكو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك